Прийшов прийшов психологу, а він хворий да на голову, а що тобі поради, Якісь препарати, ні, пить, курить і матюкальця, ні, Чек-чек, 1-2-1-2 Шановні, леді та джентльмени, а ви готові, машина сцени? Виходить, блаще, полає, ніж душе, втримайте, блаще, понада сканчи, ми почали, пойде йти, помаха, помаха, вучиш, вучиш, МСЗ, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш, вучиш,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 ПОВЕРНУВСЯ А ці зайбучі інде хаос, слухай наказ відразу Сім чоловіка на кастас, жінка мультиаргаз Якщо війну хаті, значить буде люта паті Цей бучий повернувся в шоу, між гайда всім танцювати Але ж є але але, так би мовити нюанс Справа в тім, що на нас напали, факінг раші нахупанц Тепер сижу я в і пишу сумні пісні Про те, як було би кайфово, як би не було РОСНІЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Russia is a terrorist state CRCS to the business Сука, як я це ненавиджу? Інших слів я не знайшов, Бога кожен день прошу, Аби здохли ці падлюки, Україна була вівна Від навали кляних орків, мародерів, боже, вільних Після перемоги ми замутимо такі дві Найкращі у твоїм житті та навіть більш Ну а поки що до на потреби ЗСУ Щоб вони могли скоріше перепити всю Простя Do they be? Ти говорила, ти часто говорила, що потрібно саме мені, зневажала все інше, зневажала твої бажання, лиш що не мої думки. То лиш ми готались того, що ти стала одна одного, все через те, що ми не знали, тому що ми не знали про про життя дотронучи нам, просто знати мені давно. Ця саме головне, ти моя дилема, ти моя проблема. Для мене ти тема. Серед усіх і познавав про те, я торнамо. Тобі купляють квіти, я хочу жити у такому світі, де ви з віком, тільки щоб покурити. кай не зупиняю, тебе само зупиняй, не задавай питання, не відповідай. Мій номер в телефоні більше не шукає, виникає від часу у житті, а потім відпускає. Якщо є можливість змінити, я би зробив усе тут головне себе не вбити, Тебе любити, з тобою довго говорити, шкода, що я наразі можу тільки уявити. Ми, хто ми такі, не існує, життя мені майбутнє сірим намалює, З тобою на землі без тебе на у пісні. Краще забути цифрій, не дзвонити тобі. Не диво, мене наділи, цим річити зелені мудили, покрипав, пил, з мене змили, ей Насиловить звуки, це сигнали з мого рила. Це було НЛО, необізна. не диво Мене наділи цим річити зелені мудили, покрипав, пил, з мене змили, ей Насиловить звуки це сигнали з мого рила. Куля за кулею, як зозулою, ковані попили полум'я, задиміли, але дуло за моєю дулею, школи за моїми рулами. Мікрокладицю котлету на порожні на столи Прямо з глядки запускаємо ці салати устани. Мене прибульці викрадали, на мене справу завели Дякую тим, хто були зі мною, так і ж тим, хто відбули, ей Дай справі води, ей Пак я полонений на космічному варті, ей Сюди НЛО хочуть чорті смакні ні Смак з мене всі секрети, люди портні, дай Дай я тікаю, я не спотикаюсь, мене препарують, усміхаюсь, Я прямо додому запустити диш, навіть ти від з маршу не пізнаю, це було НЛО, неопізна, не диво, мене наділили цим речі та тим зелені мудили, Покривало, поле з мене змали, ей, нас звуки, це сигнал, Змовирило, це було НЛО, неопізна, не диво, мене наділили цим речі та тим зелені мудили, Покривало, Талім сіду по камнях на саннях і пофіг добре повернутися, коли тві дім не залін, то досі зли на еноло табу ніби фол без фолу за фол. Вітаю Олег Харьков. Че, звука твоя звука твоя не було чи що? Не поняття. Колись ми з того, що все тому, що ми не знали, тому що ми не знали про про життя чи нам просто знати не дано. Давайте, оцей останній трек. початку війни Росії в Україні повітряні тривоги лунають у кожному місці. І будемо запускатися. Що сьогодні будемо робити? Може почитаємо, може подивимося трошечки відео. Бо до мене тут повинні гості трошки прийти, то я може ти буде факашем на хвилину 5 на 10 Музичка гучна принаймні за мною, тому що ми зараз слухаємо музику. Бачу чи поміні образ жіночий не просто твій, я до тебе хочу, він мені є, не світ, ти живеш, ти живеш, ти живеш, ти живеш, ти живеш, ти живеш, ти Якщо ви готові побачити мене в мікроспеніса забирає сні забирає це ж бо підписочка від когось sir b fox 1 hour ago who is it who is sir b fox account created 1 hour тому, following signs 1 hour тому. хто ти воїн шок ми навічно ми на простий марафон ми фід бачу дітей ми так були світом бачу образ жіночий, і точно твій для тебе хочу але я світ. Просто в забули про забули на вині на Я тебе підписав Олег Харкал. Забирай ясний. На, nah, я тебе підписав, я тебе дізнався, хто ти. Я тебе підписав. У мене тепер вписано ось так. От. А ти реально з Харкова? Арков, Аркіпа з Харкова. Ні? Ах, поняти, ти ще й рофлер. А звідки ти? Ну, може лег, а може не Лег, я ж не знаю. Можете повертатися до нормального життя? З Житомира, ясно. Косиш підсхідняцьке бидло. А сам північник. Чи де Харків знаходиться? Не знаю. Що ви готові подивитися на мене? Це буде вчора там е цей пан е Дід Карп об'їбався і показав фоточку мою на стрімі. Приспіваю, в мене ніяких там пісвенів не стоїть на фоні, бі? нічого такого нема. А то може це в мене як там е рума для БДСМ? <рив> Опа, а ось і я. Бля, треба оцю хуйню, блять, забрати, бо, блять, тут мені вчора сказали, що в мене, блять, тут російський прапор виявляється. Ковточку купляв 5 років назад. Батько на фоні? Батько наш бандера. Так, він там. Він на фоні, він тут. Він зі мною завжди. Я прочитав, до речі, цю книжку класно. Ахой. Ніхау, йопта. Наче трошки є засвітло тут з правої сторони, але не так, що прям, ну, якісь все топ. Я трошки червоний, блять, бо в мене, нахуй, сиберейний драматичий, шо, чи просто так показується на цьому. Так я, мабуть, просто себе виведу, щоб на себе дивитися класно на інший монітор, замість спілкуватися. Пришла ви спинатолога, а тут ми. Реально червоний, чи мені здається? Да, Трошки є червоне. Бо я мажуся, блядь, зараз кремами. Називається вчора хотів піти з, з пацанчиками в баньку. Прохання стрімера. Окей, зараз дивимось. Це, це не стосується фільму, як виважте Де моя мене тут Ютубченко? Перейдемо іншу сценочку. Це, це не стосується фільму, вибачте чат, ви можете всі закрити вуха, то тільки для Емперора. Емперор, а не хочеш собі поставити нікнейм Олег Харьков? <світок> І в Доту пограти? Про, ну, просто. Просто витає все. <світок> <світок> <світок> Ясно. розумів. А мені здається... Я у вас на яку сторону? Зараз е, вліво диві... Ну, на екрані, чи вправо показую? А чо я, блядь, туплю? Я ж можу подивитися на стримі. Блядь, а чо камера фліпнута? А тут я показую іншу сторону, да? Тут вона фліпнута, фліпнуто, так? Поняв. Так. Це в мене ліво, а тут ліво... Блядь, як правильно? Як без фліпа, щоб було? Тут я без фліпа чи з фліпом? Право, право, повинно відзеркалювати чи не повинно відзеркалювати? Блядь, я лохой. Оці, блядь, новомодні приколи, я не знаю, як повинен я бути, блядь, в дзеркалі. Я ж повинен вам показувати, як я в житті виглядаю, правильно? У мене це право, що вона повинна бати у вас отут, мабуть. Бо я б вчора, маху, нафліпав, блядь, щось. Отак, мабуть, я повинен показуватися. От мене справа, а справа мені в вікно, тобто у вас самої повинно бути зліво. Отак, схоже, з цього і повинно бути. Бо ви, якщо б подивитися на мене звідси, то я да, я дивлюся ліво. Все, ти правильно. Тобто просто сам себе любувався, і бачу. Є. Це моя права рука. Вона вона буде зліво, бо ви ж на проти мене сидите, правильно? які складні, наху, меми. Може вам покрутить, блядь, цього. Оп. Голий торс? Та холодно, блядь, який голий торс? Що, ёбнемся? Може вимкнути. Оп. Оп. У вас мама, тілінькає. Хоч, ма... Мабуть, я. Ходьмо, мене трошки я почервонілий, бачиш, походу. Что-то мне на стриме так, э, через кольор. О, шкарпетки у меня на батарее лежать мои, греются. Добре-добре, Олег Харьков, чекаємо. Не буду, не буду. Можу показать за МВТУС. Натрясается, чи не? Є трясіння. Найс. Що в мене тут? Тут в мене ОБС, чат. Ось тут. Бля, вона настільки широка, що прийшлося білої знизу ззаду, блядь. Прибирати, яке сушиться, бо на балконі поки холодно. Ви того ви бачите батьку Бандеру, бачите там манга ось внизу, якої я ще читаю. Манга зверху. що за модель модель чого модель мікрофону чи модель камери камера топ 7500 коштує нова вебки C930 є ось така в мене Logitech так Бачу, за 7500 брал. 7500. 7500. Бачу помежви, образ жиночи, вин просто ты. 7500, да, я олигарх. За 1250 чисто урвавый, ебать. По тактике Карпа. Не распроет тактику. Бузяка хуярить по вухам, блядь. У нас є ще, ще в чаті доєднався. Настя, Таргет Примран, ще Жарок тут повинен сидіти, але він тут не сидить, мабуть, він на фоні десь там. Челірує. Якось взагалі вообще справи? Бо я останні півтора дні, блядь, чухаюсь, що, сука. з'їдти це моя робоча сторона прямо за щось оп як я вигляд люблю поправлять я зіпсував треба трохи себе. хов фортік сьогодні та ввечері можна буде пограти зараз я точно не виграю бо мене компік не вивезли бать таку борню пограти а ввечері можна, можна і спробувати Що, може прочитаємо під такий музяку, покажу вам зараз свій С. <ритання> хоп, хоп Опа, ебать ніхуя я, да, зробив? Люто. <ритання> <ритання> Це мій американський стул ебаний. Отак от, от, не все ж відразу же. Оце е, американські бобіги Це ми те, що ми читаємо. Вже майже дочитав, дві, скільки нам залишилося. Тіпа, взагалі. це на S, накладена Вітає жарок. Як там жарти про Гаррі Поттера, відразу роблять тайм-аут, нахуй? Це ми читаємо стоїцизм. Жорстко. Будемо жорсткими стоїками. Не знаю, в яку сторону правда, крутити. Що? Що у нас сьогодні? А вчора ми були? Вчора? Вчора ми не читали. Давайте прочитаємо за вчора та за сьогодні. 8 бережня. березня. Частина перша. Вченнє присприйняття. Усвідомлення. Якщо хтось віддав би твоє тіло якому-небудь прохожому, ти, напевно, був би розлючений але ти не маєш сорму віддавати свій, свій власний розум. Першому, випадковому, хто зустрінеться, щоб бути виведеним із рівноваги та стати спантеличеним. Епіктет Енхейрі Діон. 28. Інстинктивно ми захищаємо власне тіло, не даємо людям торкатися нас, штовхати, контролювати, куди прямуємо. Але коли йдеться про розум, то ми стаємо не такими вже й суворими. Радо ввіряємо його соцмереж соцмережам, телебаченню, думкам, словам і діям інших. Беремося за роботу і от уже блукаємо ін інтернетерами. Сідаємо за сімейну вечерю і на столі поруч у кожного лежить телефон. Зупиняємося, подихати в парку чи відпочиваємо на лавці. І от уже замість зазирати собі в серце судимо людей, які нас проминають. І ми навіть не усвідомлюємо, що це робимо. Не розуміємо, скільки часу втрачаємо, як сильно відволікає нас від важливого. І що найгірше, ніхто нас не змушує до цього. Ми це робимо добровільно. Стоїки до такого ставилися з огидою. Вони знали, що світ здатен контролювати наші тіла. Наш, е, е, нас можуть ув'язнити. Або ми можемо постраждати від негоди. Але розум. Це наша власна територія, ми мусимо його захищати. Треба контролювати свій розум і сприйняття. Як сказали б стоїки, бо це найдорогоційніше, що ми маємо. Отак от. Що от. ви розкажете? Їбать, на цей день прямо щось така величенька цитатка. Найко зрадився? Опа, зараз... Курчик зробимо микро. цим кукурудзам, м покурудзам, блять. не можу, на хочу, хотіли, це неможливо. Все це, блять, намазане якимись ласунчиками, хуйончиками. Як у вас сьогодні справа? Як у вас сьогоднішній день проходить? Подо мене тато заїжджав, то я, бля, трошки чилірував тут. Хотів сьогодні звіт зробити по акціям, але я поки не можу, бо зараз на технічних, е... як там, на технічному сервісі Interactive Brokers знаходиться. Походу, зараз спробуємо зайти. Я взял себе Apple Droger. Apple Droger. Тут она женночка стоит. Моя прекрасно. Поставил смешнявку файлу. Смешнявку файлу. Кажется, смешнявку э, аватарку. Каблук. Зайшло, блядь. Я лахуй. Что мы в плюсах? Ну таке. Таке, конечно. Пока що в очкобусах каких-то мы находимся. Ой, follower go, thank you, thank you, мене знову ніхуя не працює на стрімі, ми єбани алерти, блядь, їх рот єбаву. Хто на нас підписався? 25 number. Ніхуя. Ото вебку запускаєш, одразу підписується. Дякую за follow. Що ми, в честь цього, правильно, що ми зробили десяточку? Подаруємо, може, одну сабочку, правильно? На мене. А, за це немає сапок. Ну, я подарую одну. Добре. Я багатий. Зарпотня прийшла позавчора. Чи вчора? Позавчора. Можна одну сапку в'єбать, правильно? Бем! Хто то буде? Хто то є? Windows NT1 я сам ніхуя не чую, ви чуєте сапки, бо я не чую, ніхуя. Ой! 25 5 number, дякую. Це, мамо, зятьку, походу, подагував. Чого я не чую? Ніхуя. Привіт, нічого ти зайшов? А хто такий 25 number? Це хто? Ти знаєш такого? Я вебочку прикупив. Тому. На жаль, не знаєш? Отак так от. Хто такий? Хто ти? Воїн. 25 number? Тобто вже розказали, хто розказав? Чи на щастя? Хм... Хто ви? Як настрій на стрім? Та таке, блять, я після лікарів вчорашніх, блять, мене воно, ну, їбучка червона. Я, блять, намазав сеси, у мене, блять, сібарейний дерматит, походу. Я, блядь, чухаюсь пиздец хочется чухаться. Что, может, почитаем-мо трохи? А. Понял. Ну я вот це у вебочку э, за 1250 гривен яка коштує на Розетці нова 7500. Я лоху. Час, який прикупив, оно Vidroid лежить, ось ось, мій. Коротше, пам'ятаєш ту штучку, що ми не могли переказати гроші з двох карток? Коротше, не тільки з ними проблема. Точніше, не, не тільки в той застосунок, я в інший застосунок заходив, і теж проблема з ними самими блять, з Google Pay. Ем. А, коротше, спробував в тому іншому застосунку через Apple Pay, там де можна, а ви там просто 100% 25 повинно знімати 4 Там, блядь, через Apple Pay ці картки працюють, а саме Google Pay не працює. Я дзвонив і в банк, бля, дзвонив, і вже і в Вайс писав, і писав цей, з гуглами спілкувався, з Вайсом по телефону спілкувався. Всі кажуть, що це банк, типу, що з банку проблема. в банку мені кажуть, типу, хер знаю, ми взагалі не бачимо, ну, акцій, ну, ніяких транзакцій, немає, типу, що запитів на авторизацію. Я такий, ну, скрізь за цього це саме з Google Pay. Я думаю, може в Вайс прикрили цю штемку, так ні. Воно ж працює в зені нормально, точніше, в зені теж не працює, але з карткою моно працює. Типу, що це таке? Типу, хер знаю. Так що ж це в мене пілікає? Ну, 16 сабу ми зробили, давайте ще одну сабочку подарую комусь. Подаруємо сабочку, сабочку, витрачаємо гроші ми як там ми ж мільярнери мільйонери Бобер Курва там мені здається, що це глупи Ну як це так що воно я думаю може знаєш типу, в байзі десь там проблема була так ні я короче скачав навіть вайз е, попередньої версії поняв Ну коли тоді коли були у вас е, скачав тоді Google Pay, такий як на той був там 25 і пізніше ну там 25 було оновлення я скачав такий і в витоги все одно те саме типу це з картками саме щось чомусь я бачив ще на реддиті спумбу на Mone. ну а це в мене google pay поняв це типу трошки по-іншому Типу, це не 2 p а це саме оплата через інтернет іде типу що я не можу це зробити бо типу не тільки рвайся я не працюю я не працюю в зені теж і взагалі теж, з одної картки взагалі крашиться апка, а з іншої каже, що, це, типу, що банк відмовив. Але мені ну, здається, що не банк відмовив, а саме, блядь, Google не відмовив. Я не розумію, чому все одно я не чую алертів. Чому? Ну-ка зараз спробую ну зараз заткерю, твіч а хоча на що мені твіч Studio відкривати якщо е -е, я ж кажу я ж проводив спробово в моно поняв і через моно картку з гуглпм працює а саме з цими двома картками не працює а з моно я навіть дві транзакції зробив і воно працювало типа вот такая вот херня где тут а ну-ка а ну-ка еще раз а я нечую понял у вас чутно, да, оцей звук только что было? Просто лягто не чую. Я чомусь їх просто не, не чую. Кась хуйня, блядь. О, впізду. Так, треба... зайти, змінити голи наші. 90, у нас вже 90 під, підпіщиків. Три менеджер менедж голс так энд гол. А тепер я почув Блять йобнути якийсь. 30, та не, хоч би 20, хоч би 20 сабі, хай буде. Не, 22. Ось я тепер чую. Так, ну що? Прочитаємо. Блять, я книжку поміняв. Поміняв книжечку. Що у нас? 9 березня. На сьогодні у нас такі думки оберіть правильне середовище. А більше за все, дбай про от що. Щоб не прив'язуватися надто до своїх колишніх знайомих і друзів, щоб вони не опустили тебе до свого рівня, якщо не пильнуватимеш цього, то будеш зруйнований. Ти маєш обрати, чи тебе любитимуть ці друзі, і ти залишишся тією самою людиною, чи ставатимеш кращим коштом друзів. Якщо ти намагатимешся Якщо ти намагатимешся мати обидва, то не розвиватимешся, ні збережеш те, що мав. Епіктет бесіди 4,21, 4, Дефіс 5. Від добрих людей ти навчишся доброму, але якщо спізн... спізнаєшся з лихими, то зруйнуєш ту душу, яку мав. Гай музіон руф, цитує теогін... Теогніда Мегарського лекції 1.53.21, Дефіс у США люблять цитувати висловлювання знаменитого мотиваційного спікера, підприємця Джима Рона. Ви є середнім арифметичним тих п'яти людей, із якими проводите найбільше часу. А ще один успішний менеджер і автор Джеймс Алтачер радив молодим підприємцям і письменникам знайти для себе середовище, групу колег, які надихатимуть на успіхи і звершення. Можливо, колись батько, помітивши вас серед проблемних підлітків попереджував. Пам'ятай, ти стає схожим на тих, з ким ти спілкуєшся. Гетте сформулював цей принцип ще краще. Скажіть мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Нам треба дуже ретельно стежити за тим, кого впускаємо на життя. Не бути снобом і недоторкою, а витягнутися до тих, хто намагається зробити життя краще. Запитайте себе про людей, яких зустрічаєте, і з якими спілкуєтеся. Чи стаю я кращим завдяки їм? Чи не дихають вони мене йти вперед і бути відповідальним? Чи тягнуть униз до свого рівня? І зважаючи на все це, поставте собі найважливіше питання. Варто мені більше чи менше спілкуватися з цими людьми? Знаменити вислів «Гетте» має продовження. Якщо я знатиму, на що ти витрачаєш час, я скажу, що з тебе вийде. Хай! Зайчики, бівочки, котики, хай! та єнотики, хай! Кожні тваринці людині, хай! Кожній в морі скраплині, хай! Я думав спочатку, що буде в кінці не кожній. в морі капуні, а в кожній. в кожній морі тварині, бля. Yeah. <laughs> Аванефт. Спеціально для тебе. Зараз я покажу дещо. Покажу. Що я за кажу... чудо техніки припав. Чудо техніки. Телефон. Андроїд. Андроїд телефон. Бачиш в мене? А тут, звісно, не дуже окей. ЗТІ, блять, ЗТІ. Шок. Ну це чисто для транзакцій купив. Ми, він за 2500 чисто, щоб. проводити транзакції. Але поки вони не проводяться. Сєпар? Хто Сєпар? Чи в мене айфон ось на місці? Нормальний телефон лежить. Луфі, бачите на заставці? Нормальний Телефон. Тобі саме та та та мені чотири застосунки в мене Телеграм щоб писати щось або скидувати туди Vice, Zen І менеджер паролі. Та я мені здається чи я реально червоний Чи то просто через світло Хуй знає блять Дякую за подорокову підписку. Дякую, дякую, що ви тут. Це дякую, що набили 90 фоловерів та сабів. <сум> хай, Мікуся, хай. А що ти, е, не Мікуся із Хмільницького? Ти не змінював Нік? це були чисто рофли. Мені подобалося твій нікнейм Мікуся Кьюті. типа к'ют. Помилий. Пляшечки, блять, відбив закривашку. Не, вигляд можна, але то для вигляду, то там, типа, якщо у тебе якісь символи там... Де, дякую за те, що не токсичиш? Ніхуя собі ти, блядь, е... токсик. А все, ти вже токсичиш. Я кажу, дякую за те, що не дякую, ніхуя собі. Троллер та й таке хехе. Та й таких, які. Хай, Бородань. Я вас знайшов у чаті. Хоч хостю. Так, що ми можемо поробити Можемо щось подивитися на Ютапчику. Що ми можемо подивитися на Ютапчику? Ммм. как як валюту за кордон А це той схемки темки. Можемо продивитися, чому блядь, збирається якась люфа. Her normals are out of this world strong. Let's take a look at some of her neutral pokes. This is her far slash. It only has 10 frames of startup. Very nice stuff right there. Wow. Нащо цей дашпіндет? Там буде, стая розумію. Дякую, що тиєш українською з нами, будь ласка. Я читаю це заради себе і заради глядачів. Оно, якщо ти Windows не знав, воно скільки залишилося вже скільки залишилося книжки оце от ось, ж, ось, ось це от залишилося стільки то справа ми зараз на 540 сторінці з 692 694 але там вже подяки хуяки дякую що стримуєш українську на стримах тому що я українець тому і українську стрімлю. але я трохи шай тут у нас наступний розділ робеж що робеш що роблю та нічого не роблю скільки нас тут сторінок о 13 сторінок можемо прочитати один розділ а потім подивитися вже відео думаю на один розділ у мене точно вистачить Як думаєте? Ну спробуй. Ти як Таргіта Дід кажеш. Ну спробуй. Я піду поїм, ну спробуй, якщо віриш у свої сили. Та вірю, я погано так собі. Так собі вірю в свої сили. ДРАКУЛА Гост Шип. Так, переходимо на Reading. І що нам потрібно... Трохи тихіше забити, ні? Чи нормальний звук? А ЗСУ, віриш? Більше, ніж свої сили. ЗСУ то топ. ЗСУ то мега. Мега, чуваки. Мега круті. До речі, з ДСУ треба сьогодні буде з дружиною, блядь, закупитися там продуктами, водички для того, щоб допомогти там чувачкам, які нас обороняють. Правильно, правильно. Я теж сьогодні прокинувся всім, потім, блядь, поспав. Пішов покрив, поспав, блядь, ще дві годинки. І все. Так, що ми вперше не зробили? Це потрібно змінити нам... Хоча я там поміняю, то вже похуй. Треба змінити нам єдине, що це назву... Не назву, 540 поставити. І ось тут, мабуть, поставити американські боги частини 15. Ммм... А, там ж є ж, типу, а тебе картка з мону, така штука. Кажу ти про це. Рік назад десь. Зрозумів. Ну що там? Почнемо. Розділ 15. Шибеночко, шибенчко, моя ж моя ж ти доле. Шибеночко, шибночко, моя ж ти доли. Не боюся зашморгу, не боюся петлиці, а боюсь лежати я у сірій землиці. Тюремна пісня. Першого дня на дереві, на дереві тінь відчував лише дискомфорт. Час від часу недовго приходить біль чи страх, а зрідка дивне відчуття, щось між нудьгою та апатією. Це було прийняття своєї долі, безбарне очікування. Він висів, вітру не було. За декілька годин перед його очима. Стали спалахувати кольорові плями Багряні та золоті Вони розквітали Пульсували Гаслі Гасли і жили власним життям Біль у руках і ногах розростався Стаючи дедалі нестерпнішим Коли він розслабляв м'язи І спирався На мотузки Петля на шиї затягалася А світ перед його очима Крутився і розпливався Тож він притискався спиною до столбура Він відчував як трудиться його серце як відчайдушно стуго, стугонить женичий кров по тілу. Не в змозі більше тримати чіткий ритм. Смарагди, сапфіри та робіни викристалізовувалися перед очима. Дихання стало уривчастим і надсадним. Кора дерева натерла спину. Вечірня праховода воскотала оголену шкіру. Він трептів і вкривався гуцячою шкірою. «Це просто», – сказав хтось у голові. «Фокус-покус, зроби або помереш». Мудра річ, подумав тінь. Він був задоволений тим, що вимислив цю фразу, і став її повторювати, як мантру чи колискову, підганяючи до ритму серцебиття. Це просто фокус-покус зроби або помреш. Це просто фокус-покус зроби або помреш. Це просто фокус-покус зроби або помреш. Це просто фокус, зроби або, Це просто фокус зроби або помреш. Час плинув. Фраза повторювалася знову і знову. Він чув її. Хтось повторював ці слова, зупинившись тільки, коли у тінєвій горлянці геть пересохло, а язик прилип до піднебіння. Він відштовхнувся ногами уперед і вгору від стовбура, перерозподіляючи вагу на мотузках. Усе, щоб зробити ще один ковток повітря наповнити легені, І він міг дихати, поки тримався так, а тоді він більше не міг триматися і обм'як у путах, і просто висів. А потім хтось поряд почав цокати, насмішкувато, голосно, сердито. Тінь міцно столив губи, стурбований, що звуки вилітають з його рота, але цокання не припинялося. «Отже, це світ наді мною сміється», – подумав Тінь. Він не міг більше тримати голову, вона звалилася на бік. Щось пробігло по стовбору. Дерево поряд із ним і зупинилося над його плечем. А тоді голосно закричало йому просто в вухо якесь одне слово, що скидалося на… Рататоск, Тінь намагався його вимовити, але язик безнадійно прилип до піднебіння. Він повільно повернув голову і пильно введівся у роду мордочку та гострий вушка білки. До речі, Рататоск – це ж «бог», який скандинавський. Зблизько, як виявилося, білки зовсім не такі милі, як на відстані. В, -в істоці не було геть нічого приємного чи збрушливого. Вона була схожа на щура і видавалася небезпечною. Мала гострі зуби, Тінь сподівався, що вона не сприймає його як загрозу чи як їжу. Він і не підозрював, що існують м'ясоїдні білки, але, зрештою, стільки причей, про які він не підозрював, виявилося правдою. Він заснув. У наступні кілька годин він раз по раз прикидався, е, прикидався від болю, біль виривав його. З похмурого сну, у якому мертві діти, що вставали з могил, вибалушували на нього очі з розпухлими повіками і сварили за те, що він їх підвів. А потім він снив волохатого і, велич... і величного мамонта, темний силует якого випливав на нього з імли. А потім він розплющив очі і гляднув головою, аби стросити чи злякати повока, який повз по обличчю. Мамонт передворився на слоноголового чоловіка з круглим черевцем. Один його бивень був цілий, інший – зламаний. Слоноголовий під'їхав до тінні верхи на великій миші, вказав на нього хоботом і мовив, «Якби ти прикликав мене до того, як відправитися у подорож, міг би уникнути деяких клопотів. Тоді слон узяв до рук мишу, яка не зменшуючись стала маленькою. Тіньгет не розумів, як це сталося, і почав неї жонглювати, підставляючи пальці, якими тваринка перебігала з довоні на догоню. Тінь не здивувався, коли слоноголовий Бог відкрив усі свої чотири кулаки, в жодному з яких мишки не виявилося, а потім незворушно поглянув на тінь, перебираючи руками у химерному хвилястому танці. Вона в тебе під носом, сказав тінь, побачив сірий хвостик, що зник у хоботі. Твоя правда. слонобог кивнув величезною головою. «Вона в усіх під носом. Ти багато забудеш, багато віддаси, розгубиш багаж своїх знань, але не загуби цю істину». А тоді задощило, і тінь знову перекинувся, мокрий як ключ. Він умить вислизнув і з глибокого сну в'яв. Він тремтів усе сильніше, так що аж злякався, бо ніколи не уявляв, що можна здригатися так сильно. Дрижаки били хвилями, накочуючись один на один. Він волів би більше не тремтіти, але зуби клацали, кінцівки судом нашарпалися, і він нічого з тим не міг діяти. А ще був біль, справжній, глибокий біль. Ніби мільйони невидимих голов простромлювали його тіло у всіх місцях, і це не сила було терпіти. Тайм-скіп Він розтулив губи, аби зловити капельки дощу і зволожити пересохлі горло і язик. Злива намочила мотузки, які тримав його підвішаним на дереві. Потім був спалах блискавки, настільки сліпучий яскравий, що картинка ще довго стояла перед очима. А тоді вдарив грім. Загупав, загуркотів і залунав, І в тому відлунні злива посирилася. Під нічною зливою він трептів уже менше. Гуки більше не турбували. Більше не було холодно. радше було тепер тільки холодно. Але холод став частиною тіні, холод належав йому, а він належав холоду. Тінь висів на дереві та спостерігав за розгалуженнями, блискавець і слухав громи, які тепер стали просто тлом лише разу, раз у раз щось гупало чи, чи здригалося, ніби бомби вибухали десь у долині. Вітер шмагав тіневе тіло, намагався відірвати його від дерева, зняти шкіру з кісток. А коли буря досягала кульмінації. Бо тінь раптом свідомим, що ось тепер вона прийшла по-справжньому вдарила, справдішня буря, і тепер ніхто з них ні боги, старічинові, ні духи, ні сили природи, ні люди не могли з нею нічого вдіяти. Залишалося тільки перечекати її. Коли це сталося, тінь відчув химерну радість і став сміятися. Він сміявся, поки злива омивала його на гетіло. Поки громи та блискавиці вдаряли так гучно, що він ледве себе чув він торжествував. Він був живим. Ніколи раніше він не відчував цього. Дотепер. Якби він помер, подумав тінь, якби помер просто зараз отут на дереві, то на це все одно варто було б піти заради цієї однієї бездоганної божевільної миті. Гей. закричав він до бурі. «Еге-гей!» «Це я! Я тут!» Він прийти з плеча до стовбура і набрав у западинку дощової води, а тоді нахилив голову і став пити, цьорбуючи і прицмокуючи від насолоди. Він пив ще і ще і сміявся від радості і втіхи, а не від безумства. А тоді вже було не сила сміятися, і він обм'як на мотузках, не в змозі навіть поворухнутися. На землі, коло під ніжче дерево, Віти перекидав простирадло. З-під них стало видно руку середи, мертву і восково бліду. Мокра тканина обліпила голову мерця і тінь подумав про Туринську площаницю, а тоді згадав ту відкриту дівчину на прозекторському столі у шакала в Кайро. А тоді, попри холод, він зрозумів, що відчуває тепло і затишок. Кора світового дерева м'яко огортала його і він заснув. Цього разу, якщо він не бачив якісь сни у пітьмі то не міг їх потім згадати. Тайм-скіп. До наступного ранку біль став усеохопним. Він не обмежувався місцями, де пута врізалися у плоть або кора дряпала шкіру. Тепер боліло скрізь. А ще він хотів їсти. Голодні спазми відчувалися, ніби провалилась проваля у животі. У голові пульсувало. Час від часу йому здавалося, що серце вже не б'ється, що легені більше не працюють. Тоді він затримував подих скільки міг, аж поки стугоніння серця у вухах не лунало, наче океанський прибій. І поки не доводилося жадьбно жабі, жабі ковтати повітря, мов водолаз, що випірнув із глибини. Йому здавалося, що дерево тягнеться вниз, аж до пекла і вгору до раю, і що він висів на ньому завжди. Брунатний яструб покружляв довкола дерева, сів на зламану гілку коло нього, а потім знову ліг на крило полетівши на захід. Буря, що вщухла на світанку, почала знову збиратися із заходом сонця. Сірі розові хмари заполонили, видно коло, і випустили на землю легеньку мряку. Здавалося, що внизу біля підніжя дерева тіло у благеньких мотельних простирадлах, якими знову грався вітер, поменшало. Почало танути під дощем, мов грудочка цукру. Тінь то трусився у лихоманці, то тремтів від холоду, коли знову вдарили блискавиці, тінь став уявляти ударний оркестр. Литаври громів, глухе каватання власного серця, в голові чи зовні. Це вже не мало значення. Він бачив біль у кольорах. Був неоновий червоний біль, як на вивісці над баром. Розмито зелений біль, мов світлофор. У дощову ніч, насичено-блакитний біль, нібо... Ніби порожній екран телевізора. Білка застрибнула з кори на тініве плече, стромила кіхті глибоко у шкіру. Рататоск! застрікотіла вона. Тоді торкнулася носці губ і мовила ще раз: Рататоск! і побігла вгору по дереву. Тіло ломило від гілочок, що прострумлювало його шкіру, а саме шкіра нещодавно свербіла, терпіти ставало несила. Усе його життя було розкладено перед ним на білому савані. У прямому сенсі розкладена, ніби якийсь сюрреалістичний тюрмот на дадаїстському пікніку він бачив мамин спотовичний погляд у американському посольстві в Норвегії. Лорен погляд у день їхнього весілля. Він розтягнувся у посмішці по тріскані губи. «Що такого смішного, цуцику?» – запитала Лора. «На церемонії відповів він, – ти підкупила організ... органіста» аби пройти до мене не під весільний марш, а під писеньку зі Скубіду. Пам'ятаєш? Звісно, пам'ятаю, милий. Я би пройшла до кінця, якби діти не почали пустувати. «Я так сильно тебе кохав», – промовив Тінь. Він відчував її поцілунок, його губи були теплі, вологі і живі. Він не знав, що це чергова галюцинація, бо вони не були холодними і мертвими. «Ти ж не тут?» «Ні, але ти мене кличеш в останнє, і я йду». Дихати ставало все важче. Мотузки, що врізалися в його плоть, стали абстрактним поняттям, як свобода волі або вічність. Спить, цу цику», – сказала вона, хоча голос, який він почув, цілком міг належити йому самому. І він заснув. Тайм-скіп. Сонце було, як олов'яна монета на свинцевому небі. І він поступово усвідомлював, що не спить і що йому холодно. Але та його частина – до якої прийшло це усвідомлення було ніби десь далеко Від нього самого Десь там, вдалині Горіли пекельним вогнем його рот і горло Відкриті болючими тріщинами Якось серед білого дня Він бачив зорі, що падали Іншого разу Він бачив величезних птахів Розміром із вантажівку Що мчали до нього Але сюди нічого не долетіло Тінь не відчував нічиїх доторків Рататоск Рататоск, тваринку, вочевидь, щось розсердило. Білочка стрибнула і важко приземлилася йому на плече, уп'явшись з гострими клігтями в шкіру, зазирнула йому в обличчя. Тінь замислився, чи, бува, не марить знову. У передніх лапках вона тримала мов лялькову чашечку горіхового... горіхову шкарлопу. Тваринка притисла шкаропу до губ тіні. Той відчув воду і став мимоволі смоктати, п'ючи з крихітного горнятка. Він змочив сухі губи і язик. Попускав залиплого рота і протовхнув те, що залишилося. Однак залишилося не так багато. Білка застрібнула назад на дерево і побігла вниз, до коріння, а потім, за лічені секунди, хвилини або години тінь забув, як рахувати час. Напевно, внутрішній годинник поламався, думав він, і тепер усі його пружини та коліщата валяються безладною купкою десь у траві, яку колихає вітер. Білка повернулася зі своєю чашечкою, обережно піднялася і знову дала тінні попити. Глинистий металевий смак заповнив роту, холодив гордянку, полегшив його втому і божевілля. Випивши третю шкалупку. він уже не відчував спраги. Він став боситися, смикав за мотузку, кидав ціло в різні боки, намагання розплутатися, звільнитися, спуститися на землю. Він стогнав. Вузли були зв'язані добре, мотузки були міцними. Вони витримали, і зовсім скоро тінь знову знесилено обм'як. Тайм, скіп. Тій марив і у своєму марині став деревом. Він вкорінився глибоко в тутешньому глиністеному ґрунті. Глибоко в часі і сягав корінням потаємних джерел. Він відчув джерело жінки, що узивалося урд, Септо минуле ця жінка була велетенською, гігантською. Це була ціла підземна гора, і охороняла вона джерела часу. Інші корені сягали інших місць. Часом потаємних. Тепер, коли він відчував спрагу, він міг підняти воду корінням і наситити нею своє єство в цьому світі. Він мав сотні рук, на яких була сотня тисяч пальців, і всіма пальцями він торкався неба. Він відчував тягар неба на своїх храминах. Не те, щоб він геть не відчував дискомфортну але біль тепер належав людському тілу, що звисало з дерева, а не самому дереву. А тінь у своєму меренні був чимось більшим, ніж той підвішений бідолаха. Він був світовим деревом. Він був вітром, що кружляв поміж голих гілок світового дерева. Він був сірим небом і купчастими хмарами. Він був рататоском, білкою, що снувала від найглибших коренів до найвищих гілок. Він був яструбом, що сидів на зламаній гівці на вершині дерева і кидав безумним оком довкружно світ. Він був хробаком, у самісінькій серцевині світового дерева. Зорі закружляли по небу І він простягнув свою сотню рук До їхнього сяйва Почав крутити їх у пальцях Показувати фокуси Підмінювати, ховати Тайм-скіп Раптове прояснення Серед океану безумства та болю Кінь відчув, що випірнув Знав, що недовго Ранкове сонце засліплювало Він заплющив очі і пошкодував що не може затінити їх довоною. Йому залишилося зовсім трохи. Це він теж знав. Розплющивши очі, Тінь побачив ще одну людину серед гілок. Це був юнак із темнокричневою шкірою. Високий лоб, дрібні кучерики темного волосся. Він сидів на гілці високо над Тінню. Задерши голову, Тінь міг його роздивитися. А ще цей юнак був божевільним. Це було видно одразу. «Ти голий», довірливо сказав пришлепок. Я теж голий, я бачу, прогребів тінь, так я відійду на хвилин 5-10, бо в гості тут прийшли До і не мати, то треба поздравитися, я раз прийду. Sorry, сорі, сорі. запізнився, ну запізнився. Ну та, ну я, ну запізнився. Ну, ну буває. Ви ж мене будете сваритися, правильно? Чи будете? Всі розбіглися. Куди? Не бігайте, не втікайте. Не біжіть, будь ласка, віконечко закрию поки. Що ми? Я зробив поки ще й чай. Тому я молодець. Давайте ще раз почнемо з цього таймскіпу. Раптове прояснення серед океану безумства та болю. Тінь відчув, що випірнув, знав, що недовго. Ранкове сонце засліплювало. Він заплющив очі і пошкодував, що не може затянити їх тулоною. Йому залишилося зовсім трохи. Це він теж знав. Розплющивши очі, Тінь побачив іще одну людину серед гілок. Це був юнак із темно-коричневою шкірою. Високий лоб, дрібні кучерки темного волосся. Він сидів на гівці високо над тінню, задерши голову. Тінь міг його роздивитися. А ще цей юнак був божевільним. Це було видно одразу. «Ти голий», – довірливо сказав Пришелепов. «Я теж голий». «Я бачу», – прохрипів тінь. Голий юнак подивився на нього, потім кивнув і почав крутити головою в різні боки, ніби розминаючи шию. Зрештою, він знову заговорив. «Ти мене знаєш?» «Ні, а я тебе знаю. Я дивився за тобою в Каїрі. І після того я дивився за тобою. Моя сестриця тебе вподобала. Ти...» Ім'я вивитіву з голови. «Жере, падло, збити на дорогах. Точно. Ти гор». «Ага, гор», кивнув божевільний. «Вранняшній сокол. Я серед дня. Я сонце. Зовсім як ти сонце. А ще я знаю справжнє ім'я Ра». Мама мені розповіла... «Дуже приємно», – відчливо відповів тінь. Юнак опустив безумний погляд донизу і став мовчки витращатися на щось там, на землі. А тоді зістрибнув із гівки. Ястру ринув униз, мов камінь. Потім залопотів крилами і догою вийшов з піке, піднімаючись назад до дерева. У пазурах він тримав кролення, сів на гівку, що була ближчою до тіні. «Хай». Хать хоче мене донат поставити? Дякую, дякую. Яке? Thank you for the follow. Покажу тобі full screen, як виглядає. Тест. І це причому за, за світом така е, якість. А, а потім тест пройдено. Тест пройдено. Ну, я подивився, вона мен на, як вчора подивився, блядь, 7.500 коштує одного, блядь. А бля, за 1250 урвав. Це пиздец. Це кайф. в Ши... 6x, економ. У пазурах він тримав кролиня. По факту Сів на гілку, що була ближчою до тіні. «Голодний?» «Та ні», – відказав тінь. «Певно, я мав би хотіти їсти, але не хочу». «А я голодний». Юнак швидко розпатрав кролика і став їсти, відриваючи шматки м'яса, обсмокчуючи кісточки. Закінчивши, він поскидав обгризані кістки та хутро на землю. Потім підвівся і пішов гілкою до столбуру, аж поки не зупинився за півметра від тіні». Геть не соромлячи, став розглядати Тінь, уважно з ніг до голови. Його щоку і груди опрямувала кроляча кров, і він витерє тильним боком долоні. Тінь відчув, що треба сказати хоч щось. Привіт. Обачиш? як ти ростеш. Привіт. відповів божевільний. Тоді стоячи на гівці, він відвернувся і пустив струмінь темної сечі на галявину внизу. Це тривало довго. Закінчивши, він розвернувся та всю. То як тебе звати? запитав Гор. Вчителька Пилатесу. Тінь. Ти тінь, а я світло, кивнув юнак, помовчав, а тоді усе суші відкидає тінь, ще одна пауза. Вони скоробитимуться. Я дивився, як воїни прибувають. Я ширяв високо в небі, і ніхто, міг, ніхто мене не міг побачити, хоч серед них є справді гострозорі. Він не говорив нічого, а тоді запитав. «Ти ж при смерті, ти знаєш про це?» Але тінь не міг відповісти. Усе було надто далеко. Я ліг на крило, осідлав в, в, висхідні потоки і гвинтом знявся у ранкове небо. «Пілатес» І ти потрібно було вирватися з, як там, тісків стегом, чи що? Ти прямо було було як на пілатесі. Блять, як мене чухається нахуй. Очі це пізда, мені не можна чухати. Тайм скіп. Місячне сяйво. Судомний кашель Скрутив тіневе тіло. Проштикнув пекельним болем груди та горлянку. Він задихався. Привіт, цуцику, -Цу покликав його знайомий голос. Він опустив погляд. Місяць яскраво світив крізь гілки, було ясно, мов день. У цьому сяйві на землі під ним стояла жінка з блідим обличчям, вітер шухотів гілками. Привіт, цуцику! повторила вона. Він намагався що сказати, але натомість глибоко та над... надсадно закашлявся, довго не міг зупинитися. Знаєш, Любий, мені не подобається цей кашель, лагідно мовила вона. «Привіт, Лоро!» – прохрипів тінь. Вона подивилася на нього мертвими очима і всміхнулася. «Як ти мене знайшла?» – вона постояла мовчки, осяяним місяцем, а тоді пила: «Ти єдине, що прив'язує мене з життям, єдине, що в мене залишилося. Єдина річ незабарвлена одно... однотонно похмурим сірим. Зав'яжи мені очі та кинь у найглибше місце на дні океану. Я все одно знатиму, де тебе шукати». «Заховай мене на сотню кілометрів під землею, я знатиму, де ти». Mm -hmm. «М'язами одним, там, де самий сильний м'яз в тілі. Язиком, поняв». Він подивився на жінку, осяєну місяцем, і в його очах забриніли сльози. «Я зніму тебе зараз», – сказала вона за якийсь час. «Я надто часто витягаю тебе з халеб, чи не так?» Він знову кашлянув і похипів. Залиш мене, я маю це закінчити. Вона підвела на нього погляд і похитала головою. Ти з глузду з'їхав, ти вмираєш. Залишишся калікою, або ти вже каліка. Напевно, але я живий. Так, відповіла вона, подумавши. Здається, тепер ти живий. Як ти казала мені тоді на кладовище? Здається, що це було так давно, цуцик. а ти знаєш, тут в мене не краще. Не так болить. Розумієш, про що я? Але все так пересохло. Вітер затих. І тепер він чув її запах – гнилизни, розкладання і тління. Це був сильний запах і дуже неприємний. Мене вигнали з роботи», – продовжувала вона. «Працювали вночі, але мені сказали, що люди скаржаться. Я намагалася пояснити, що це така хвороба, але їм пофіг. Так хочеться піти?» «Жінки», – сказав він. «У них вода, будинок. Цуцику?» Схоже, вона злякалася. «Скажи їм, скажи їм, що я просив дати тобі води». Лора підняла бліде обличчя і пильно подивилася на тінь, а тоді сказала «Я маю йти». Раптом вона сухо закашлялася, скривилася і випривнула якийсь білий згусток. Долетівши до землі, згусток розпався і став розповзатися в різні боки. Тінь майже не міг дихати, на груді тисло, у голові паморочилося. «Залишся», – сказав він слибоким, слабким голосом, майже пошепки, не знаючи, почула вона чи ні. «Не йди!» Побудь ніч зі, за, зі мною, закашлявся. Я побуду тут трохи, сказала вона. А тоді, як мати, що заспокоює дитя, ніжно промовила. Я з тобою, так що тепер усе буде добре. Нічого не болітиме, поки я тут. Ти ж знаєш це. Тінь закашлявся іще раз. Потім заплющив очі, лише на мить, як йому здалося. Але розплющивши їх, він виявив, що місяць зайшов. І тепер він сам. Тайм скіп. Шум і пульсація в голові. Сильніше за біль від мігрені. Сильніше за будь-який біль. Все довкола розсипалося мір'ядами крихітних метеликів, що кружали довкола нього. Мов різнокольорові піщинки, а потім зникли у ніч. Прострадло, в яке загорнули тіло біля підніжя дерева, гучно лопатіло на, р... на ранковому вітрі. Тоді перестало шуміти. Усе співільнилося. Нічого більше не примушувало його дихати. Серце зупинилося в грудях. Пітьма, в яку він зайшов цього разу, була надзвичайно глибокою. Її освітлювала єдина зеля, то була кінцева пітьма. Кінець 15-го розділу. Що, зробимо маленьку перерву на переглядання від Осіка? I generally assume that most of you watching these videos are already fully on board with the idea that index investing makes sense. While stock picking and actively managed funds should be avoided like the plague. Most Canadians are apparently not on board with that idea. As at the end of 2018, only 11.5% of Canadian investment fund assets, that is mutual fund and ETF assets. Як загалі у вас сьогодні день проходить? чи нас тут всі lurkeri. in Canada were invested in index funds. Clearly, more people in Canada should subscribe to my channel. I'm Ben Felix, portfolio manager at PWL Capital. In this episode of Common Sense Investing, I'm going to tell you that there are no good reasons to avoid index funds. Anecdotally, I can tell you that there are lots of financial advisors out there who genuinely believe that index funds are terrible investments. They have their reasons to believe this. And I'm willing to bet that it's this typing this information from supposed so to be financial me. professionals that it's keeping so many Canadian dollars invested in actively managed funds. Let's start with the classic fallback line for any advocate of active money management. Index funds are risky. The premise of this argument is that when you own the whole entire market, you will get all of the ups and all of the downs that the market delivers. Mm -hmm. The alternative would of course be investing with an active manager that is able to feel out the market and use their analysis and intuition to protect you from a downturn. The active management story sounds way better than riding out down markets with index funds, but the story does not hold up when we look at the data. Vanguard did a study in 2018 to look at the performance of active managers in bull markets when stocks are doing well, and in bear markets, when stocks are doing poorly. Critics of index funds would suggest that active managers should outperform the index in a bear market. The data show that more than 50% of active managers outperform the index in some historical bear markets, but in other bear markets, less than 50% managed to beat the index. This should not instill confidence in anyone betting on active management to save them in a down market. If active funds do not offer any protection when stocks fall, then there is no basis to say that index funds are a relatively risky investment. Active management also introduces a whole other element of risk. We know that the market as a whole is risky. It goes up and down in value as investors expectations about the future change. For... Отак, так вот підвою вебку, відразу вісім глядачів, ясно. Середньо онлайн відразу піднімається. Це з вами ясно. такі ви. Taking on the risk of the market, I would argue that active management is far riskier than index investing because active management introduces an additional level of risk, and it is a type of risk that does not have a positive expected return. Another common reason to avoid index funds is that you get no control over your holdings. You end up buying all of the bad stocks along with the good ones. With the right active manager, you will only get the good stocks while avoiding the bad ones. Mm -hmm. This is another great story without any data to back it up. The problem with only picking the good stocks is that there is no way to tell what a good stock is. There is a massive difference between the quality of a company and the quality of its stock returns. For example, from 2010 through 2017, a time when Google, Apple, Amazon and Netflix shares were on a massive growth path, Domino's Pizza had stock returns that dominated all of the tech giants. It tastes згодно. some serious predictive ability to successfully bet on a company like Domino's. This is not a small issue either. Може, <плес> піца і така собі середненька, але е як сам цей, як він там, М ви скажіть, я скажу, але як сама позіцінулися в бізнес, тупа хойня, бліт, не вийшло з російського ринку, ну, це імхо. Багато чого не вийшло, бліт, але все одно. Of the roughly 20-6,000 stocks that appeared in the CRISP database, a comprehensive database of US stocks from 1926 through 2015, only 1,000 of them were responsible for all of the market returns in excess of treasury bills over that time period. That is like finding a needle in a haystack. We can think about this issue another way. Global stocks as a whole returned 8% per year on average from 1994 through 2017. If you miss the top 10% of performers each year, your average return drops to 3.6% per year. It is easy for an active manager to say that indexing results in owning all of the good and bad stocks. What they are not able to tell you is which stocks are good and which ones are bad. The reality is that it is a relatively small number of stocks that drive the market's returns, and it is next to impossible to consistently identify those stocks, at least ahead of time. When proponents of active management give these reasons for avoiding index funds, it is always on the basis that active management is superior. This is where the data comes in. The SPIVA scorecard shows us the percentage of funds in each category that were able to beat their benchmark index over a given time period. The SPIVA Canada Mid-Year 2018 report shows that the vast majority of actively managed funds were unable to beat their benchmark index, over 1, 3, 5, and 10-year periods. Of course, the rebuttal to this data is that nobody would invest with any old active manager. Smart investors only invest with skilled active managers. If you can find a skilled manager, index funds... Та-га, здаїть скилового індекс-менеджера, я не буду консутирувати бедену. Let's dig into that for a moment. The idea that a successful active manager might be skilled needs to be considered alongside the fact that their success may have been due to luck. Even over mm -hmm. long periods of time, some active managers will beat the market due to luck rather than skill. This makes the process of finding a skilled manager exceptionally challenging. In a 1997 paper, Mark Carhart demonstrated that any persistence in mutual fund outperformance was not due to manager skill, but due to exposure to the common factors in stock returns, including size, value, and momentum. The abstract to the paper concludes, the results do not support the existence of skilled or informed mutual fund portfolio managers. In 2010, Eugene Fama and Kenneth French again studied mutual funds in their paper, Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns, and found that before costs, there are both skilled and unskilled managers, but the skilled managers are not skilled enough to cover their own costs. Over the years, there have been many anecdotal examples of superstar fund managers who flamed out hard to finish their career. Were they lucky or skilled? If they were skilled, why did their skill run out? Take David Baker, who managed the 44 Wall Street Fund to be the top performing U.S. equity mutual fund in the 1970s. He even beat the famed Magellan Fund, managed by Peter Lynch over that time period. For the following decade, the 44 Wall Street fund was the worst performing fund, with investors losing 73% for the full time period. Такий, блядь, сонний якийсь день, блядь, сонна похмуріто, то, мабуть, буду далі дивитися якісь інвестиційні відеосики по курсу своєму, Там залишилося, мабуть, годинка десь. Or how about the Leg Mason Value Trust Fund, managed by Bill Miller? He beat the S&P 500 for 15 consecutive years ending in 2005 starting in 2006. Who ты воїн? He led the fund to 5 years of mostly awful performance before handing the management over to a new manager. Not of this should come as a surprise. шо for manager skill to be statistically significant at a 95% level of confidence. 10 or 15 years of outperformance tells us almost nothing. Mm -hmm. With no way to identify skilled managers ahead of time, the argument that skilled managers make index funds obsolete does not make any sense. Before anyone says, what about Warren Buffett, please check out my last video, which covered the Oracle of Omaha in detail. Has anyone tried to convince you that index funds are bad investments? Tell me about it in the comments. Thanks for watching. My name is Ben Felix of PWL Capital and this is Common Sense Investing. If you enjoy this video, please share it with someone that you think would benefit from the information. Don't forget, if no you're not out of Common Sense Investing videos to watch, you can tune into the weekly episodes of the Rational Reminder podcast wherever you get your podcasts. Давайте, каже, це буде нам більш цікавіше, так як ми мікроінвестори. in the end of this There's a few points uh, that I wanted to comment on that I deem uh, kind of important. So the first of these points is security selection for individuals to select their own securities, which stocks to buy. You can absolutely do that. Just start small. Don't start too big. For example, mm -hmm. if you're somebody who really believes in the company Apple, you want to buy Apple shares because you think they're going to perform really well. Well, what you need to know is VTI, the ETF VTI has Apple holdings because Apple is the biggest uh, stock right now on the stock market, on the US stock market. Then it's actually the biggest holding that VTI has. So you have exposure to Apple stock. Now if you want additional exposure to tech stock, you can you can do that. Uh but what I would recommend is you start small, okay? Uh there's a lot of people who when they start investing they just go all in on one stock. That's risky. You can obviously do that if that's the type of risk you want. Some individual they're willing to risk all their money on that one stock and if it does go up and if it does really outperform you you make a killing, that's for sure. But if it does poorly, you're losing on your whole portfolio. Якщо вам досить швидко, то ви скажіть, я поставлю одиничку, бо це зараз півтра стоїть. So that's something that you can only do if you understand the risk and you're willing to take it, okay? Uh, but for most individuals, which this is what we're talking about in this course, is what's good for most individuals. If you are selecting securities, make sure to start spot. So if you wanna uh you know add Apple to your holdings, sure, you can reduce your VTI holdings, let's say from 45 to like 43, and add a 2% holding in Apple. Again, you already have some Apple true VTI, but you can increase it by buying the stock directly. I <clears throat> can you know do the calculation uh like we've done, put the price, get the number, get the number of shares, etc. And just add that and you can add other securities as well as many as you would want obviously we want to diversify uh but again you already have bti but some people don't even want to have an etf okay. they just want to have different securities and you can do that just make sure you're well diversified uh and you know start off small start off small and build your way up uh make sure that you're following financial news uh all of that stuff reading articles getting information and with time you're going to be in a better place to be able to do these kinds of things also make sure to join the discord channel question. that i've already linked previously in this course talk with other individuals who are uh you know who Оце касень, це касень, справа, це касень гарний, такий, йобнутий. Це що зліва? Який? Ось цей? Ось цей? Ну так, цей такий непоганий касень. Вечабо, спеціально для тебе. Ти б не був показувати тобі ультра якісну вебку. Що то, то нічо, я щось якийсь, блядь, після вчорашніх походеньок до лікарів я дуже якийсь вялений, блядь, бо мабуть, організм охуєває Тому, блядь, я так, типу трошки підохуєвший, бо потрібно мазатися, блядь, кермами, блядь, не можна чухатися, а мене, блядь, чухається все То типу, таке не хочу, щоб чухалося, вона чухається, сука. Manage your security selection, see what they're saying. Е, і That's why I keep on Будемо розмовляти про таксі. Another point that's very important to talk about is taxes. You for sure need to talk to your accountant or talk to a tax specialist in your country to know what's the most advantageous way for you to invest in stock Different countries have different rules. Uh for example in Canada we have a few different accounts that we can use. We have a TFSA account, which is a tax-free savings account. All investments done in that accounts uh, are tax-free. So we don't pay taxes on it. And that has a huge impact on your portfolio if you're not paying taxes on your growing growing. That's great. There's also RRSPs, so registered uh, retirement savings plans. And uh there's rules on that. I'm not going cover that here, but uh basically you can take some money from each paycheck, put it in that account and invest through that account and delay the taxes that you're paying uh, on that. So a lot of benefits. A lot of benefits for no, у нас не знал, якщо ти офіційно працюєш, тобто платиш офіційно Ну, типу, по цьому, як називається, по гзоту тих що ти працюєш, чи по їх контракту, що за тебе там, ну, з твоїх захпотні 20% знімається ти якраз на 18% можеш е компенсувати свої доходи. Ну, типу, можеш, наприклад, вкладати в е цей Н НПФ, на Державний пенсійний фонд, і потім. Наступний рік зможеш компенсувати собі податки, типу, в якості цих виплат. Тобто ти зможеш своїх податків, типу, відкладати собі на пенсію. Але треба чекати рік, ну, типу, на подачу від, від, від відшкодування цих е, податків. А я прикольно, я б це робив. Якщо б я був не дуже лінивий, і якщо б я працював офіційно по кзорту. Бо зараз в мене поки що стратегія така: все вкидаю в акції have these different account types and different rules because they want to incentivize you to save your money so you can retire well they want that for you so you have to maximize how you use uh, those accounts okay they actually play a huge role especially when you look at the long-term benefits of small percentages right so I've saved. It's very important uh, and it's not something that anybody covers online because taxes are very important and they can have a huge impact on you. You definitely the only way you can get tax advice is you definitely need to talk to your accountant in your country who knows the taxes for you, who knows your situation and is going give you the best advice. Uh, but something that I definitely definitely definitely recommend you do is start looking at how you can benefit from the tax system as much as you can for your investment Another thing I want to talk about is defined contribution plans. So defined contribution plans are plans that usually big companies are going to have, where if you contribute a percentage kind of, of your income, of your salary, to buy their shares, they will also contribute and buy more shares for you for free. So for example, if you're working at Microsoft, they might tell you, we're going to keep a percentage of each paycheck to buy our shares for you. And for each two shares that you're buying, we're going to give you one share for free. So you're making 50% for free, just like that. So you need to take advantage of these opportunities of these plans right because it's free money okay if you buy two shares they give you one share for free that's 50 for free now there's usually going to be some rules where you can't just sell the share right away uh you know you might need to hold it for two years etc but it's usually worth it now my opinion about investing in the company you work at is you want to be careful not to be too invested in that company for example if you work at microsoft and you're investing all your money in microsoft stock well if the company does poorly you might not only lose your job but lose your savings so you mm -hmm. diversify but Uh my opinion no about problems. those types of plans is they're worth it. If anyways, that's not your whole portfolio. Uh so you might not want to buy more of the same of the stock you're working at in your portfolio outside of that, but through that plan you might want to take advantage of it to get that free uh share. So something to look into, uh ask you know your manager, ask check with the company you're working with, but something definitely uh, that you want to look into. Another point I want to touch on is the importance of personal finance and managing your expenses. Now, we've looked at this sheet often in this course, the network projection. And we looked at it because we wanted to see the impact of fees on a portfolio. And we saw that a small difference in fees can have a huge impact on your total net worth and how much money uh, you're saving up with time, right? So we saw that, okay, this is something we definitely need to work on. And that's great. We also saw that, okay, your portfolio return has an impact. Now, if you're a passive investor, you're accepting the portfolio the, the market return, that's great. If you want to attempt to beat the market return, which is higher risk and less individuals, not a lot of individuals should attempt that, that's great too. But that's it. What else can we change here in this function? What other variables can we change to try and improve how much money we're making? Well, there's your yearly income and this is something that you definitely have to increase or try to increase as best as you can. so if you can find if you can grow within your company and make a higher salary, if you can ask for a raise, if you can change companies and increase your salary, do whichever. Often times a great way to increase your salary is changing companies. Sucks, but it is one of the ways that people increase their salary. So, тому що споточні компанії, думають, що це, блядь, боже, робітник і тобі потрібно блядь що вони так доходять заплатять за твою роботу типу, типа ну бать, ти ж працюєш готі отримуєш нахуй тобі підвищення та й похуй що блядь у нас нахуй інфляція блядь 3% в доларах яка різниця блядь сиди і не вийобуйся а як тільки починаєш уходити якщо ти особливо якийсь там важливий чувачок вони відразу ж вже... а ібать що таке нахуй ми ж ну все ж хорошо було ми просто відмовили підвищення зарплатні навіть Because sometimes people change jobs to a job that pays more, but they end up hating it. They don't like the people they're working with. And the stress and the anxiety that you get from that is worse than just having a slightly less nice salary. So again, that you have to figure out mm -hmm. yourself, but you obviously want to increase this as much as possible. Okay, now well, what else can you change? What else? Well, you can change your retirement age, but that's no fun, right? Uh, you know, you don't want to work until you're dead. But uh, what else? Well, how much money you're investing? That's something that you can change. And this is a very important point, and it's actually extremely, it's even way more important for individuals who aren't making a lot of money. Now, let's say you're somebody who's making $49K. Let's let's round this up to $50K, just for simplicity. And let's say with time you've been saving a bit of money, you were able to save up $50,000. So your portfolio, let's zoom in here, your portfolio now has $50,000. Portfolio has $50,000, okay? Which a lot of people don't have $50,000 invested, right? So let's say you were able to save $50,000, mm -hmm. and your income each year is also $50,000. Okay? Now imagine this. The yearly por portfolio return, expected portfolio return, if you're invested in the S&P 500, is about 10% per year. So you're making, if you have a portfolio of 50K, you're expecting to make about 5K. Obviously you can have an up year or a negative year, but that's the average. So 5K. Well, you can beat, you can make as much as the market is expected to make just by reducing your expenses by 10%. If you reduce your expenses it's, instead of spending 50K, you save an extra 5K of this 50K and you put it in your portfolio, you've made as much money as the whole stock market made for you just by saving that 5k but you might say well 5k is a lot how can i save uh, 5k uh, well let's think about it well 5k divided by 12 months is 400 per month it's not that much divided by 4 weeks or $100 per week can you save and make sure $100 per week if you have a portfolio of 50k and you're able to save $100 extra per week you're making ви що не можете 1000 долар відкласти на рік ви що не можете чи що зможіть Холі ви А ви зможіть. Видкласти 100, 100 гривників в тиждень 400 гривників на місяць. And then there as much as the market was expected to make for you. So that's huge. So if you can do huge. that just by reducing your expenses by this much, that's huge. And this is why I say it's it has a bigger impact for smaller portfolios because it's just $100 per week compared to, you know, larger uh, people who have huge amounts of capital in terms of percentage points. So if you if you are starting small, it kind of so you know, you... 400 на Ви що, блядь? Взагалі тю-тю. Increase this and you're limited by other things. This is something that you can work on is reducing your expenses. Now, everybody's different, but I met a lot of this is it's the coffee tests. A lot of people in the investment uh, community like talking about coffees. For example, I make my own coffees here because again, I know the impact of small amounts and I hate just spending a big amount on something like that every day. Because a coffee is something that you're gonna have every day, it's not just what I'm gonna having a coffee once every month, I wouldn't see. mind spending $5 on a coffee because you know I'm having it every whenever. But since it's something that I'm having every day, my mind, which thinks a lot about fees and minimizing fees and all that, doesn't let me do it. And this is why you're gonna see a lot of investors talk about the fact that they don't buy coffee outside. Now, it, there's a lot of people who make average interest, and they go to Starbucks and, they, and they <coughs> Не купляйте ко кофе на вулиці, беріть його на роботі, щоб було безкоштовно, правильно? Ви будете економити. Скільки зараз кава коштує, до речі? Скільки зараз е, латешка коштує? Лате, точніше, не лате. Скільки зараз лати коштує? Гривень 50? Так що на звичайному ціна, мабуть, на безлактозному буде 70. Чи 60? Блять, як же чухається, сука. Аптей, щось, що ви додаєте, це супер експенсивно. Ну, якщо ви додаєте кофі за 5 доларів, And you know, there are 30 30 days a month. Let's say you're getting your coffee times 12 months, you're spending on coffee. So that that. You, that's a lot of tell themselves... в каву Це в магазинчик саме, так? Чи просто і кожен в, в неро 40 гривень 400 мл. Ну, можемо порахувати, якщо хочеш е, порахувати, скільки ти на, на місяць витрачаєш. І на рік оточаєш кави. якщо тобі цікаво, може проховати. No well, so uh, kind of really я п'ю чай, я теж не п'ю каву. Ну, бляк, намагався, пити, але мені хуя від неї. Сорі, що в такому чисто розвавочному режимі, бо мені просто впало. Що за вебка? Це 930 є. Чиста по дідовій тактиці урвав на цьому. На... В ломбарді. Thank you for the follow. Vanilla underscore milk underscore horse just followed. Vanilla milk horse. Thank you for the follow. 1250 гривень. Нова коштує 7500 на розетці. Я за я x6 зекономив проєкт, представляєш? Такти, тактика є більше. Диви, блядь, якість жорстка, і це причому у в мене засвіт, в мене тут світить, блядь. У тут вікно, єбане. Типу, я представлю, якщо я єбанував туди кульцеву лампочку, щоб бути тіктокером. Ну, дід, ну, ти розумієш, що ж це? Щоби використовувати тактику. Ну, долар по 25 був, бачиш, я купив по 38, блядь. У тебе така сама вебка? Це 930 є? Чи трохи інша? Чи 920? Бо ця від 920 відрізняється тим, що тут, блядь, вона дуже широкоформатна, бачите, типа тут вони, блядь, я хуй знаю, field of view йобнутий, блядь. У мене отут, як, ну, блядь, видно дохуя всього. Типа на фоні. Воно, бацьку Бандеру видно, бацька, наш Бандера. Україна мати. Таку чухоки. Вот Та-та-та. Це пиздец, це суперхуєно, блять, Це слуху їбуче, це і пиздець, блять. Тому вот так от. Смоутер, I want to many monthly subscriptions to, you know, whatever software or tool you're not using, uh, you might want to cancel that and save these little amounts and add them to your portfolio. And you're going see that they're going have such a huge impact, especially on a small portfolio. Uh, so yeah, it's something I cannot stress enough. If you have a smaller smaller portfolio, make sure you're cutting off on your expenses. A lot of people only focus on this and they focus on everything else, but they don't focus on their expenses and reducing that. Uh, so very important point. Є брати камеру з 10 к ну блядь, камера з 10 к це приблизно вже заробляти на стрімах. А мене заробіток на стрімах 0, я вже не нолюблю. Tool that i really love that can help with that so what's tracking tracking is basically keeping track of what you're doing uh you do that for example if you're working When out you're right, you time, right. steps that you're uh you know walking exercise heart rate and that helps you improve on your performance and it helps you achieve your goal if you're not tracking you're not gonna achieve your goal important to track financial tracking is the same thing you can use tools like this uh, mint is my favorite tool by far to use to keep track of your finances you can use this application And what it does is... О, мені цікаво подивитися в ломбарді, блядь, відеокарти. Оце мені зараз цікаво, і треба подивитися, після цього може подивитися. Це so вийшлося you два відеоси, оце і ще один. І взагалі треба подивитися по цій броху, може, блядь, ще якусь приколюшку знайдемо за копійочки. To... Ну, понятно, так. Думаєш, там чисто ці, блядь, майнерські? And see how much money you have. It can connect to your uh credit cards to everything. And the miners key that we pronounce it. You'll be able to log in and see here as they say here, uh you'll have a view for the colour. You can attach credit cards, investments, you can create a budget in there, uh, you can track your bills. Yeah, you can have a budget literally for each thing that you want to spend money at, and it's gonna keep track of, you know, if you want to have uh, entertainment budget, maybe that's $100 a month. If you are getting close to it, it'll notify you you're getting close. Or if you pass it, it'll you've used all the money that you've allocated for that, eating outside, all of that stuff. You will really watch out uh for your expenses. That's going to help you with that because once you realize what you're spending money on, uh you know you you're going to try and cut it off. Now, the other reason I really love E-Tracker because with Mint is specifically, there's a section where you can see your net worth and it sees it shows you your net worth month over month. So you can see how your net worth is fluctuating month over month. And when you see that, it motivates you. It motivates you to invest more. It motivates you uh, to reduce your expenses, to increase your income. It motivates you to keep seeing that grow. And it motivates you to make better investments. You can also track your income and your expenses month to month. And really, it's just, it's a perfect way for you to motivate yourself and to help yourself perform better and increase your net worth with time. So no question about it. Check out mint.com. I highly recommend it. Bonus lecture. Bonus lecture. lecture. Mm-hmm. Congratulations on completing this course and getting one step closer to your goal. So what next? If you are interested in learning more about investing trading, I recommend check out out uh, check out other courses. You can just click on the any links below to get them. Okay, complete cryptocurrency investment, netikawa. The complete foundation stock tracking course netikawa advanced stock trading course netikawa day trading and swing training netikawa livestock trading complete foundation forex. Forex algorithm, advanced cryptocurrency, algorithmic trading, backtest optimize, run your trading robot on VSPA or Raspberry Pi. Все, ми додивилися цей. Поставлю 5.0чок із 5.00. Бо це ахуєнний був курс, мені дуже сподобався. Leave rating. Are you learning valuable information? Yes. Are the explanation of concepts clear? Yes. Is the instructor delivery engaging? Yes. Are you enough opportunity to apply what are you running? Yes. Is the course delivering on your expectations? Yes. Is the instructor knowledge about the topic? Yes. Save and continue. Save and exit. Що проходит? Це вже пройшов. Дійшов вже до кінця. Оце сьогодні подивився. Тут було небагато. Тут було всього, блядь, 16-17 хвилинок. Ну, такі вже, типо, про такси про вибір своїх security selectionів і всякі contribution плани персональні фінанси і financial tracking а що ми тут додивився, бо я блять, вже забув а все я поняв це типу він каже про фінансовий мені тепер цікаво ще якийсь курс купити блять, на Udemy цікаво але я хочеться зайти спочатку на техноскарб Як називається? Техноскарбниця? Техно Техноскарб. Магазин техніки. О, ось воно. Фонарік, велосипеди, наушники. Фу, блядь. Є українська. Ukraine. Чому воно не по дефолту? Чого через анонімну? Бо буде залупа мені приходити? Буде рекомендувати мені всяку хуйню чи що? Ну давай. Я мені потрібно переміняти цей. Зараз міню екран нич. Ось о, в анонімісті, що будем дивитися, давайте подивимося. Є для дегеймерів, наушники, клавіатури, монітор, йодний монітор навіть. Ось о, ноутбуки, комплектер, стиралку до 20к. Телевізор там і для геймерів. Можна подивитися за тобі, вибрати правку для 12 k Флеш, графічні, ігрові, монітори, системні блоки, планшети, комп'ютерні миші. Заподивимося. Wi-Fi, router, флеш. А щось я не бачу, блядь, комп'ютерний. може тут просто подавиться катогох товарів ну це ж ломбардик оцей те, що там дає є в якому відеокарту немає відеокарту Монітор 24 один залапаний З залупа якась мишки у мене така мишка оця мабуть чи ця у мене блять колесико нахуй по пизді пішло ну давайте з... З... з зменшенням ціни 2400 HyperX Pulse Fire Logitech Logitech хуйня якась коротше а ну-ка правильну машинку дивимось то відео, аудіо дім sad ремонт Правильна машина, з зменшенням. Диви, 10к, Bosch ван, 20161 диви. Нагарення, за кимось, блядь, з занусі. Зануссі, вертикально. Диви, взагалі, лакшери, делюкс. Все, якийсь, бош. Ой, блядь. Вона, типо, походу, класна, але, блядь, її б не мило ніколи в житті, блядь. Скільки коштує така? Ну, блядь, 22 тисячі коштує нова. Але чи в неї всередині все нормально чи ні, хуй знає. І тут просто от саме, блядь, розпродажі. Товари з гарантією, нові надходження. Планшет. А ну-ка подивимося, давайте. iPad. Є тут iPad. -и? Бать ніхуйну. хуйну. Сплачу частинами. Телевізори. Давайте подивимося телевізори. Нам потрібно десь дюймів до хуя. Давайте. 40. 43. Отак от. Палять. Сика. Бать, 42.500 коштує телевізор. 17к, їбать, ну це якась багнюка за 58 дюймів. Та ти шо, їбать. З, з якої хати це винесли, мені цікаво? Хто вкрав, признавайтесь, місто Львів. Давайте подивимося в Києві, я просто київський. 12500 ксерами, за суть же ксерами. Фото не мабліт навіть. 42 дюймі 7700. LG. Ну, ківі для мене виглядає не дуже. Що порадить? Що, телевізор купити порадить? Треба лише нам купити телевізор? Телевізор нормальний? Чи є хуйня? Що варто купляти на барахолках таких от? Блядь, я прочитав... Теледідар. Тепедидар. Урвав з 1227 дюймов 27 дюймів, 27 дюймів так? Треба вже себе може перемістити. Ой-ой-ой, кудись ми поїхали, блять, не туди. Єс. Yes. У тебе زي смарт-ТВ? 27, ну так, щоб дивитися буде маловато, мабуть, тут. Так взагалі, типа. 7700. ну, бля, прикольно. Таліги це ще. Е, де, це, де це Це позняки? А, блядь, це дорогожичі взагалі. Поняв. Стан середній, повітньо за використання, які не пливають на президенті, затоність до повноцінної роботи. Я, як думаєш, от якщо пересилати от поштою, бля, новою? Ну, 42. Ну, от 58 є взагалі пушка, 18 тисяч грибників 58 дюймів я тільки не знаю де блядь, стільки взяти місця нормально бачу зробив вклад в батьків телевізор 14 усьо 55 та ти що самовивіз готівка картка місто Іршало Ось 50. Фу, блядь, щось написано. Устройство об устройстве. Версія. А. Щось незрозуміло, яке якій написано. Та, та, це самовивіз. Бачиш, це самовивіз і піздець. Те ж Що Ти, блядь, піздуєш туди і вивозиш. Які ще можна, що можна ще подивитися? Бо бачити телевізор треба само вивозити. Ну та, ну, якщо це в, прям в Куєві, знаєш, типу, ти то поїхав, просто купив, подивився, зайбісь, взяв, типу. Хай. Ти будеш лежати? Комплектуючі ПК, може, так от, я тут не маю походу комплектуючих, вони не продають комплектуючі. Бач, ноутбуки, планшети, комп'ютери. Тут, не ва, дешеві ноутбуки, графічні планшети, стабілізатор на прогі, джойстики, веб-камери, HDD зовні, моноблоки, Wi-Fi роутери, ігрові приставки, сумки та чухи для ноутбуки, клавіатури і мишки, монітори, системні блоки, комп'ютерні миші, планшети та ноутбуки. Електронні книги. Знищувачі документів. Гоу-ноути? На що? Ну ти то зашкварники. 72 тисячі MacBook. MacBook, MacBook, MacBook. Ось що, Intel. i7, 16GB раму. Місто Київ, Чоколовський. RTX якась ще. 3060, попрошу. 12700. SSD є. Гарний варіантик. Скільки такі коштує, цікаво. А це, мабуть, він. Так, да, а це, мабуть, він. Ті ктому сезешні ще побільше. 61 на 60 000. 5. А тут чи за 38 беруть. Он 3.02 для геймерів. Що до 3.02 на геймерів? А все просто? А, 302 штучки? Для геймерів? Макбук для геймерів. Ну, no 38, це ж в нейбо. Нотбук Амидер Рузен. А ну що тобі таргет? Тобі для геймерів хочеться щось? Мене цікавить просто є якісь, типа, там, щоб вони не... називали частини під ремонт. Ага, понял. Мені не стар нічого, понял. Ну що, ну блядь. Розумієш? Стиравка тільки. Бля, що ще можна подивитися тут? Нові надходження. Годинник, їбать. Хтось парить. Екофлоу, кайф. Мобільний телефон. Бля, мені хочеться ще подивитися. Може, блядь, навіть щось і купити хочеться. Але, блядь. Спорт і відпочинок. Опа квадрокоптер, ебать. Типа лисапету возьму и получил Ролик за 2 гривны. Ну это ж правильно разместишь, потому что шарите там типа, блядь, це оно до цього, як там до э, 142 гривны. Ну, Виктор, веб-камера вот Котел газовый. Кововарка 50к, блядь, Шайри, кофе клап, нихуя. О, хай, в мене, блять, такий чувачок продавал, блять, с 10 тысяч такой хуйню, каже, блядь, блять, ики заберите ей, будь ласка. Ну там и на лягах, тому, блять, я вам похуй взагалі. Йоу, серьезно, хай. Хай. Just subbed for 2 months. Thank you for the sub. Thank you for the subscription. Thank you, thank you. Пук. І вам пук. Робот-пелюсос Румба. Витяжка, блядь. Кавоварка еспресо. Роботи всякі. Щось немає ніх. Треба, блядь, треба за популярністю просто дивитися. Гриль. Міксер. Чайник. Гриль. Зволожувач повітря. йогуртниця що це блимного, тільки що? Пилосос. Ріндх. Samsung безпоке-джет. Потінеко Floor 1 S за 10 12 тисяч. Миючий пилосос Тинеко. Новий в упаковці, комплектація Пона. Новий в упаковці, комплектація Пона. А нахуявний його купує, якщо він новий в упаковці. Чому його, не, блядь, його не цей? Що з ним не так, що вони його продають? Чи це вже не ломбардно? Це б не бушно, та? це новий, походу. Ні, я розумію. Ні, то, то я розумію. Ну, це саме просто новий вони самі купують? Чи це новий, типа е, отак там карточку, та, ну, типу, типу того? Дід купив павесос. А потім здав ломбард. Навіть з гарантією, блять, є. А скільки стоїть коштує ті такі, блять? Сі 12, це 10. Та ні, які кари, тільки все чітко, там же нічого ніхто не вкрав, нічого. Вони навіть за гарантію продали, з чеком, скоріш за всього. Єбать, 20к. А по висосмуючі 10. Удолісь, удолісь. Юлі, як тебе варіант? Миючий пилесос стінеко за 10 тисяч. А він коштує 20. 000. Кайф? Ти можеш говорити? Тебе нічого не цеє. Що ти маєш з'їсть? Це з ломбарду, типу. Та вони нові. Запакований навіть. Такі є, все, такі є. Хочу? Чи з платежів можна вкарити взяти. Тільки у нас проблема в тому, що у нас, блядь, нема куди місце його ставити, блядь, ці. Піліс мукті. А я, давайте ще подивимося, мені ще цікаво. Тінеко? Є ще щось з тінеко, котики, мені потрібно, у мене просто є е, ось такий, S11, такий у мене блакітненький, а мені потрібно для нього щіточки. А, блядь, ці щітки, подивися, чи котика можна взяти в ломбарді, блядь, Ні. котик не беруть, стільки лапка від котика є. Милинниця Бестон. А ми тут були так. Котиклего, збери по частинам. Блять, карт, ну шо ти, блять? Блять, як же чого? Пилесос Айрумба. Духова шафа, ебать. Ніхуя, бля. Духова шафа. Фритюрніся, блядь. Звожач повітря. Гриль. Пилесос Самосунг. Так, а чо, чо не брати? Чо, чо не можна дивитися в своїй вкладці? Бо мені реклама буде, потім буде всяка шляпна летіти да? Чи буде поріво якесь? Млинниця, вафельниця, йогуртниця, витяжка, ракетниця. Так, вон, будь-дов'яз Одинники наручні смарт ультра. Годинник MS-FIT. Бреда, ніхуя годинничок, блядь. Три тисячі золотистий піздець. Хоко. Тиві мультиварка ще потрібна? Таргет. Ну, а якщо я купляв, от я замовляв і купляв там на своє ім'я, на свою пошту, то что? Все, я на гачку. Пиздец. Як це прожить? Все на мене кредити, блядь, оформлять. Приписав все на Юлю и тікай. Добре. О, така така у моей сестри. Наче, чего так, чему линексный, не памятаю. У нас, у нас тифаль, да, Юля? Ну, не, не, не чую, не рую. Такие помыть бы было бы доброе. Нормально. Скороварка Северін. Мультиварка Тіфаль. Оце мультиварка скороварка. Я так думав брати. Кар, це я кажу так, тут можна взяти нормально. Але ну це ж знаєш типу дивлячись, це ж їсти з неї, а не так, знаєш, її просто юзай. Тому це треба дивитися, наскільки в тебе це як там. Наскільки ти можеш. Порушити свої кордони. Електронні інструменти та обладнання. За популярністю. Набір викрутку 115 предметів. Кайф. Лазерна рулетка. Та. Ну, брезливий, чи, типа тобі буде ок з беушної мультиварки, типа помити її і потім їсти. Ну, не з неї прямо, а, типа готувати в її. Можна, е як там, воскові ленточки замовити в ломбарді для інтимного гаління? Я, я не для себе, я для друга, прошу. Питаю. Так я можу там мутить? Дім Сатримон. Грівка для плечей. Єбать, мені для них потрібно. Електрична грівка, я в мене ноги. О, LED лампа, блядь! Купляємо? <клухи> как? 500 гривень лампа. Для стрима, як буде, заєбісь. Всех однако типа, фотки, чи шо? Ну, я тоже думаю, начну погнали. Да, я все. О... Ringlight сет UBSBZ. Vedminный. Новий. Новый. Новый. Диспензер Dispens для мила. Кабель Type-C DVI. Дякую, дякую. Микола Мак показує свою вебку. Дякую. Це не Ісус, але трошки краще. Dyson 630 гривень. Перосос дитячий. А. <гум> Dyson, блядь. Думаю, що це нормальний якийсь Dyson. Це дитячий перосос MOCT. Трохи Jesus Christ я б йому дав. Так би я це назвав би. Хуйня, більше тут нічого нема. В цьому цікавого краса здоров'я. Опа, набір щиток для чищення обличчя. Як думаєте, нормально таке куплять? Манікюрний набір. О, кайф. Дзеркало косметично з підсвіткою. Масажер. Бур! Щоб собі чисто помасажувати Coco Chanel. якийсь про мене це ломбард це ми ломбард дивимося який тут контент є без ломбарду за веб-камеру ось цю чуєш чуєш чуєш не тут є золото камера топ дякую взяв 6 разів дешевше ніж як там ніж з, з ніж нова за 1250 але треба інший сайт шукати але від них понів я теж думаю що імба взагалі я, я дуже задоволений мені нову пошту при при прикатили і все ну тут всяка хуйня депілятором користується, б ушним як вам аспіратор вушний назальний і тупо відразу же турбіни чи підфатиш під, під, під опа apple репо це бать прошки 4600 коштують це перші задовольнити <гум> бачиш Добре бути першим і в твоєму випадку, і в моєму. Це реально топ. Багато красивого є. Зараз, зараз подивимося брюліки. Ілі купляємо брільянти і mm -hmm. Тобі навіть Бушні підійдуть? Я mm пшишось дамо -hmm. потім Помиємо їх шошо, то. Mm -hmm. Зараз знайдемо сайт, як ти. Тут тільки якісь наушники в сраті, об'єктиви, фотики. Вони там і не БУ є. Отак от, от. Там є БУ, а є не БУ. Ну, точніше, не БУ. Вибачаюсь, вибачаюсь, сорі. Е, як там? Е, інспекція мовного питання не БУ, а БВ. Бувши використанні. Який ще є е, синонім до БВ? Був у вжитку. Точно. Вживані. О. Так, тут немає ніхуя. Давайте телефони, смартфони аксесуари. Чохол, чохол, акумулятор, телефон. Телефон Сігма. Акумулятор Xiaomi. Жована Саке теж БВ. Ну та ж там це ж його пережовує, блять. Чехол 8+, Adidas. Єбать! Це пушка. Може, мабуть, телефонів тут більше всього в цих ломбардах. Як завжди. Samsung 29000. Якийсь стілосом, блядь. Дивимося Apple Watch. Та й нахуй дивитися я вже в собі взяв я вже в кредитах як в долгах як шовтах е, ну треба варіанти або дивитися типу відео камера ви вже тоді дивилися відеокамера наприклад відеокамери ну тільки якщо камери всякі Гоупрошки, хуйошки Sony HDR Ну, треба дивитися і порівнювати, типу. Екен. Треба розуміти, чи вона підійде, чи ні. Ну, та, соні з його. А, ну, блядь, а як тобі оця GoPro Hero 9 Black? Яка нова коштує, блядь, скільки? 20 25? Ладно, ні. Не дохуя коштує, не дохуя більше. Ну, 13.200. Окей, а немає... Фу, блядь. Нема в наявності. А, 10.15 коштує. Ну, це ж і те, що тебе вже якось її законектити. А я то не дуже в цьому тире перешарю. Бо ці просто звичайні камери, типу, блядь, з об'єктивами, з хуївами, блядь, це якась така залупа, блядь. Це ж не відеокамера, це ж просто фотік, фотік. Фотік, який транслює просто поточний екран, блядь, і вони тим пиздаєм стає, мені здається. Камера. Я це дивився, у мене 930 є, отака у мене. Ну, фотоапарат, то, понятно типа, що... Шо... Фотики то, да, але ж... Ну, типа, Кем, блядь, з такою, нахуй, лінзою залупною. Ну, всього, Nikon блядь, 6 к. Взяти якусь, от, от, от, в цьому бюджеті, в цьому діапазоні до десятки. и все наприклад або уже дороже. Блядь. Ну оно само автоматично відкривається. Ось взяти, наприклад, ось до 10, типу, ось від 7.500 до, так, до 6. Ось о, куча шкамер блять який хоч. Давай 7.500, їбать оцю. Це краще за EX? Ну, мабуть, краще тим, що тут тебе менш неї будь, бо це ламбард, типу, їм не має сенсу ти небуш, це не прям ти з рук купляєш, а типу там же люди хоч якось їх протестили, типу. Ну, що посновксі більше ж найопчиків, правильно? Стан середній. Ну, симхо, може Карп е краще підрозкаже. Ну, все, наприклад, 7500 Дивіться, який об'єктив 4 пири. Ну, ні, ти все він сказав. Ну, все. Я ж кажу, типа, тут, ну, от я взяв вебку, блять, ну чудово. Взагалі, вона просто була тільки в пилюці, бо, коротше, мені запакували цей, мені запакували її в коробочку, а в коробочці, блядь, були нахуй, через шредер прописані. Бумаги. Я не можу, в Fortnite, Fortnite немає sorry. Я не Fortnite, а Fortnite для цих. Для малюків, а ми жорсткі інвестиції. Ми, вклю... ми вкладаємо зараз в стріми, а потім будемо жорстко інвестувати. І нам казати Fortnite? Був в колишньому. В минулому сезоні грав. А тут новий сезон вийшов та і все. Ну, я, я погравав трошки, але я на стрімі не буду грати Fortnite, мене комп не вивезе. Я бачив, яку іноду там лагало бля, через новий патч. Та, мабуть, поки А це походу фотоапарат Canon, але без цього, да, типу, без, е... беззеркально. Який Nikon новий? Оцей? Оцей 40 Ну типу диви, блядь, які тут лінзи, тут можна, не знаю, пісю, мабуть, на макрозйомці знімати. Така ляля. -ля. Київ малышка де? Блін, це не так, як від мене, насправді. Бля, виїжджаю. Піздець. Свою чужу? Та свою і чужу. Тим, походу, буде макрозйомку видно всі, блядь. Просто кожен волосочок буде видно, блядь. Де ти там епілятором не пройшовся, буде видно все, блядь. Комісійнику взяв монітор. О, ба. Бля, може подивитися собі монітор? А мені цікаво, мені, блядь, ееееееееееееееееее Треба подивитися монітор. Монітор. Теж. Кайф. Все бенкью, блять. 27 юмів. 34 собі чисто уїбати Samsung DC, блять. Чисто отак, блять. Один монік нахуй мені більше, правильно? Флікер флі флі там, блять. А, це касево Софіївська борчиївка, блять, село. Монітор для ново. Анука, міг тим, київський Українич. Dell 2422. А такий новий, блядь, коштує. Не так, що крайне дорожче, мені здається. Ну, десятку коштує. 940 тут. А, новий вауковці поняв. А, щоб тільки біти пікселів не було. Ну, я просто буду хвилю типу, коли ти стрімиш, от я на другому маніку, мені не потрібно нічого альтабатися, і я бачу, що відбувається на стрімі. Типу, Або оптри взагалі було б охоєнно. Ну, охоєнно, що ти не витрачаєш час на те, щоб, блядь, alt Ой, блядь, блядь, я вас в'їбав сильно. MCI все 27 дюймів. Вибачте, уїбав чисто. Пау! По плечам вам трошки відвинув від, від, від, від себе. Те близько сильно в моєму просторі. Шуга дедді? Угу. для ось Asus to в за 5 взагалі. Та Монік як Монік. Мені навіть оця хуйня, блядь, з поворотами, нахуй, не потрібно, бо мене на кронштейн буду. Клуб Скарб. А мені так незручно не відділяти, це що це таке? Скарб ничка. Булавки, брошки. Блядь, не дай Бог, нахуй. Фух, вхід. Та я брошки побачив, і в мене вже, блядь, я тілі перетіпало, блядь. Бля, ну ці, ці, ці всякі пердюльки-крилюльки. Хіба 237 тисяч гривень. Ланцюг жовто-біовим золотом. То я краще, блять, такі кошти, блять. Куплю собі золото, блять, в цьому. Як його називається? В... На, на ринку, я блін. Аксесуар діамант. Два діаманти Давай просто подивимося. Оксаним асесуарм, новий. Як новий? Діамант синтетичний, 15 тисяч гривень. я собі печатку, щоб я тіпо так показував, чи то Пам, да? Каблучки. Чек, воно, чи вона називається по-іншому якось? Зажими до кроватки, я ж, блядь, їбать, файний цей. А одна тільки, поняв. Запонки. Одна. А це як, як нові, дивлюся. Футляри. Ага. О, блядь. Ск Нахуй нам не крутить. Встать, <свят> чтобы что буду, блядь, папа римский нахуй. Целую, блядь. <свят> блядь, Юля, зайди на стрим, пожалуйста. Хочешь себе вот такой перстень, блядь? Мы с Буду папа римский, типа, че... целуйте руку, пожалуйста. Не, мы с тобой разйдёмся. Не. Наводку черный, блядь. Скіч мені не підійде, треба ж, блядь. <гас> Викупав. Так може це мама здала твоя в ломбарді якраз? Пірсинг. Обручки. Блядь, хтось обручки свої здає, представляєте? Аж проблема в скейцями ж ти їх не зможеш собі носити, треба, блядь, щоб розмір підходив. Який в мене розмір? Який в мене розмір? Восьма з був чи скільки? Двадцятка? Mm -hmm. Жорстка сосиска, так? Ябать, куплю собі другу. Ті, амо, вай. Крюй собі другу обручку. Буде дві. Чим більше, тим більше я заручений. Кулони. Ябать, це щось за сваста. Тимос Часи Пригод. Ну тільки ви зрозумієте, що свастика — це ж не ж настільки німецька свастика. Це ж взагалі просто, типу, ну, свастика є, типу Сварожич, наприклад. Сварожич. Так воно ж пишеться? Сварожич. Буче, я все, Сварожич, наприклад. Схоже ж на неї? Ну схоже трохи. Не пиши такого більше, блядь. Бо реально погибніш, блядь. Я таку хуйню не люблю, блядь. Ну це, типа, не смішно просто, бо, блядь, люди помирали, блядь. А у нас, у нас люди люблять е наслідувати таку от хуйню. Я розумію, але оте те, що ти написав, то вже ну римське привітання від землі до сонця, а не від серця. Від серця то трошки вже інше. Римське привітання. Римський салют. Під кутом 45 градусів. Не від і не до Сонця, як насправді виглядав. Присновання Римського салюту. Не так, типу, а ось так воно. Ось цього, типу, а не оце ото. Ні, у німців там якраз... Треба мірити, Ну там, блин, це не так, знаєш, типа, сказали. Ладно, не будемо, просто я не люблю ці марши, льонтхафи, всякі от таку бабойню. Бля, чому ми взагалі без музики сидимо, як якісь ці куцерки, блять, мамині? Сидимо, щось пукаємо, блядь. Прекрасе, що то чим не дивився? Давайте подивимося браслети. Блядь, 147 тисяч доларів браслет, як бать, золотистий. Червоний золотий, це скільки? Блядь, ми тут, я не... Чарто що сака я в цьому блять в інкогні то в мене цей блять Ну ладно не буду блять дивитися Мені цікаво скільки в доларах коштував ця хуйня Скільки десь п'ять тисяч баксів Брелоки Єбать золотий брелок Nissan або Lexus блять Я вахуй Тупо не чіпив блять а в тебе нахуй жигуль блять якісь чепирочка. Зато брелок єбать золотий Lexus Не дуже голосно музика, чи трошки такіше зробити краще? Брошки, ну брошки прикольні. Ну скільки зараз коштує? Ну да, брелок, блядь, коштує дорожче, ніж чіпірка. Чіпірка скільки там? на ну, 500 доларів, так? Ну і це якраз брелок 500 доларів. Ну так, там чисто там, там отак от йшло. Типа, отак от, блять, типа, зарубочка і потім пішло вгору. Там, типа, вони як спочатку дебали, а потім, блядь, піднімали. Ну, коротше. Хуйня. Булавочки. І байбулавка 3000 гривень. Як вам така булавочка, блядь? Юлія, як тобі булавочка з червоного золота 3720 гривень? Ти дивишся? Ну від 15 тисяч бля. але я не розумію це вони просто це ж не ну чому фоток нема блядь що це блядь Буду якийсь зажими до кроватки 34 тисячі зажим для каварки ну блядь якщо я зараз знайду жигу звичайно ну блядь вони всі хуйові ці ті жиги тому що діаманти виглядають однаково? Ну як це виглядає однаково? Вони ж для різних форм є різний карат, вони можуть виглядати блять, блядь, як на фото однаково У мене різний тінок, ну та, а тут є бать Значок з, черв... з червоного золота З червоним з білим золота, блядь З гербом України, ну це хоєна, це поважно, блядь е, Таку чисто, як воно називається? Це ж не значок, як це називається, оце коли ще чіпляється як називається то, що чіпляється отак сюди, типу якусь брошечка, да, типу запонка, ну що такого? З України. Оце охуєнно, це реально прикольно. Але, блять. Ну та, але, мабуть, то що побільше живу, бо, блять, вони просто не зможуть сфоткати нормально, блять, його. Бо там, щоб діаманти фоткою, там потрібне професійне обладнання, блять. Бо якщо ти боль побачиш вкочуття, блять, чи ще щось. Єбать, каблучка. тисячі 000... гривень. Виглядає прикольно. Ну це вже якісь, блядь, я не знаю. Too much. Кольє. Ну це, це воно, блядь, не мінімалістично, воно для мене, блядь, я кранжую із такого. Клони. Блядь, оце піздець. Колон Джисус Хайста, блядь, 16к. Мені б заплатило, я б, блядь, не купив би. Ну так, це пін, ну, типу, він, ну, він ліпиться сюди десь, е, типу, значок. так, як воно якось називалося, наче Неч англійське слово якесь. Після, ми дивилися, сувеніри. Онюд. Сувенір, мене, та що це таке? У світі та науці в місті Одесі. Му, прикольно. Хтось монету притарабанив. Трошки вас посунув. Це мені, це мені, футляри, хрестики, Sorry. чарки, їбать, чарка з білого срібла, 3500 гривень, блять, їбать, і ти п'єш наївно, ну, чисто залізом, блять, віддає, нахуй, срібріним, ну та, стиль, їбать, яка Іспанія, блять, Фінляндія, нахуй. Знаєте, медалі далі Ну да, ну що змогли, знаєш, типа дороги винести, то блядь, і здавали. Так, ну Nikon 700-500 мені подобається, ябать, штатівчик тільки потрібно. Чікс. Я хуєнна. І я вже в інтернетах. Тільки треба розуміти, чи лінза підходить, чи не підходить, тіпа. Це класно, це класно, прикольно. Закий мінус. Шофотик? E, так, оце от єдине, що проблема. Оцих, от, що вони на відеокамери, вони перегріваються, так. І треба дивитися таку, щоб не перегрівалося. Є такий момент. Оце. От, просто відеокамера, там екшн. Вона знімає собі і пахую. А ну-ка. Давайте подивимося. GoPro. Е... Осьо. How to use show you how we do stuff. Так, ладно, це трошки пізніше. Ми запам'ятали, да? Я зараз собі відкрию у вкладочці е нормальні, типа там, де в мене преміум є. Мені цікаво чи акшен можна підключити? Я можу з нею, блять, і в логі потім знімати, блять. Правильно? Ну це так, це я вже кекаю. LED-лампа. А це мене цікавить. Треба подивитися, буде якусь ледлампу. Моніки, ну, як варіант. Телевізори, вони високов... великого габаритні. Ні, Ми все ночі подивилися? Так, це ламп до фіга. Треба просто якусь знайти по магазинам. Я мене хочу в кімнаті так пасмурнувато, але, блять, на фото це яка хуєна. І гавняних, і нормальних. Ну, от, треба якусь лампочку собі бахнути, щоб мене так... Бо я, блядь, бачите, мігаю, блядь, через. цей. Промісловий магазин. Як Спорт відпочинок. Що ми тут ще не даємо? О май. Так от токен 80 глядачів. О май гад, хело, гайс, хело. Коли Error Fanficin на фанфики на стрім будемо читати з Ju Error. Thank you, further further. Дякую за.. Follow, kefir. Мені Мене хочао алерти почали, блядь, робити. Токен подаруйте сап. <смі> я ось журодону, я ось не розумію. Ну ось нащо тобі ця лампочка? Ну нащо вона тобі, якщо у тебе дружина, таке сонечко. А? А? А? Дякую, карта. От, бачиш, вона просто ну, далеко. Якщо вона, ну, вона ж, теж, вона ж не завжди вдома. А хто мені буде світити? Я розумію, що я заражаюся, як цей, як е, фосфорна ленточка, блядь. І буде нормально, але ж ні. Передай привіт пану Степану. Пану Степану, вам привіт. Та, ви дуже не заражаєтеся, блядь, з рукою нахуй з фонариком стояти, або як фонариком. Дякую, так, Токін, за рейдік. Дуже приємно. Сідайте, ми тут дивимося всяку-всяку хуйню Ми тут дивимося В ломбарді, блять, інформацію, тільки що дивилися ці, блять Всякі золото і так далі Ні, інша лампочка, майже У нас по законодавству тільки одна творжина може бути Проти Правильно? Моногамія в сім'ї, але може там вже хто як хоче полігамія в стосунках. Правильно? Ні, чак це. Не полігамія, а поліга... полігамія в сексі. Наша коханка. Щоб просто е, займатися сексом. Бань його, бань, маєш право. <ти>, Ти можеш кефірно на чисто уебать. Одна на двох? Ну це виглядає щось з, з характером, типу, що їй це не дуже буде подобатись. Одна на двох. Вона шо? Як там? Це що, як це. Загальний доступ до неї, чи що? Це вже її проблеми, паня. Ні, ну камери, звісно, то, що там, блядь, до 10 тисяч купити камеру, це взагалі імба. От Моніки, от Монік теж хочеться купити, а в мене є, блядь, другий Монік, я думаю, блядь, нахуй мені цей Монік. Хочеш щось такого? Голошення по спільному доступу, та. Шукай коханку на двох, для себе і для дружини, та? Ескорт, ну ескорт то таке, ну то не дуже. Бля, а ще можна подивитися такого? Що мені можна купити, блядь? Що як стрімер, у якого є трошки грошей, що можна купити? Ремак, ці акції не куплю поки. У мене гроші заблоковані, блядь, на карті сидять. Ну як, не заблоковані, просто не можна їх перекинути. Які у вас є варіанти? Шукай проект. Який проект? Для будинку чи що? Та гроші є. Проект мені не потрібен, мене і так, блядь, вистачає два. Спонсоруй його і потім тягни з нього бабки. Та, блядь, це ж розумієш, це дуже іншого стримера. <плух> мені потрібна не ризикова ситуація, розумієш, щоб було не дуже ризиково. Пасивний дохід. Чи це був на натяг на тебе? <laughs> Не, чукаю нового на ринку. Так він може ж заробляти більше, ніж я. Тому а, Алло. Слухай вас. Навушники. Jabra Evolve 8500. Це за жаба. Що тобі пиццило? Окей, карт наскільки ти. За який відсоток готовий е... це як, там, працювати? Чи інше, скільки я буду отримувати на папері? В, річ... в річних відсотках це ж розумієш, що це кредитування виходить. Типа, ти в я... я... я... ти мене позичаєш у ВДП. Прогеймін 2500. Хотілося б безпровідні якісь наушники стив сериас арктик 9 оце прикольні, блять наче якщо вони в голову тільки не давлять блять як суки як новий а це що це за хуйня Бля, мене продамо мене протів вже не вистачає я блять знімаю один пор для того щоб епку включати блять Не модер. А Микола Макс, вона не сидить на стрімах? Рідко. Отак от, от. Я його бачу рідко в чаті. Він приходить, пише привіт і с'єбався. Я думаю, в нього достатньо роботи. Якщо він хоче, я йому можу видати модерку. Але... Але... Але... Але... Треба любити книжки. Перше правило. Друге правило, треба бути менш сексуальним, ніж стрімер. А для Микола Макса то... Ну, то, типа, Складно буде. Він запустив і він вже типа геній. А так Отокін вже пішла? Так Отокін, якщо ви ще тут. Там таке був замовлення таке було на пані кішечку Юлію, але я не знаю, чи ви ще не закинули то діло, чи закинули. Хочете вам дружину на стрімі покажу? Вона не хоче. Настісняється на 50 глядачів. Оп, зразу же баланс білого пшш, і все заїбіть. Бачите. От. Ну тут як капітало вкладанням. Чим більше вкладаєш, тим більше відсоток. Я насправді дуже хороший варіант самостійно вмію програмувати саме постійний, виліковую менталку та інші моменти здоров'я. Маю скіл вище з середнього. Потребую вкладання в мої рекламу та розкутку. А там далі може виходити і на світовий ринок. Як на мене, це дуже хороший амбіційний проєкт. Ну, бачу, вже рекламуєш себе гарно. Проходить, що маю ще три проєкти, що відкриваються в наступному три році. Це я, твій єдиний глядач. Я багато років створюю ілюзію того, що тебе дивляться багато людей. Але це був я. Зараз напишу цю подобання з усіх облігових записів. Е, проблема є, однак, ефірнен, що я стрімлю тільки місяць. Масе, другий, блять, ні. Третій місяць пішов. Ні. Два місяці не стрімлю навіть. Тому... Сорі, ти не створював, не міг створити. О, їбать! G733 Стан середній. Блядь. Тебе хочу як новий подивитися. Як новий і новий. Asus ROG Fusion. Ну, чесно, пахне як хуйня якась. Ну, оце мене, мене заводять оці наушники. Як вам варіантік такий? Прикольний? Я буду так сидіти. Хоча мені мене не напрягаю, що мене потім зачіска буде, і буде дирка, яку у Тайлера, блять. Ну, то гарний навичок. Бачу, я теж я от поділився своїми навичками по вкладаннях, тире Не бачу мінусів. Рейдери вже побігли, далі собі подивимо. Ну, ще 39 це люрки, мабуть, залишилися. Bluetooth гарнітура. Beats Power Bits. Навушники. Sony. А тут можна якось, типу, подивитися, щоб вони були радіо. Без безкріплення дуга на шию Без дротове мені поцікавить бля а що це за джабра блядь скільки вона коштує ці наушники мені цікаво просто от джабра е... Evolve 2 Єбать, а ще кого хуя вони продаються блядь 8400 а тут як нові 8500 Sorry, у мене тут е... на годиннику повідомлення прийшло Поб'єбилося. Та ні, пишу, що пора їсти, жінка, іди в на кухню, їжу. Що, Може замовимо щось? Що, хочеш? А пронесеш мені пігулки? Тільки отут-от поставиш, так от? Ну так, я перемкнуся на інший цей, тобі не видно буде. Я то можу тебе показати, але ти не хочеш? Я показав свою красуню. Не бать. Вода? Ні. Маловато. Ой, не знаю, чому така красива жінка не заходить до тебе в кадр. Я теж не знаю. Певно, вона ще й розумна. Я, я навіть ну, не можу казати, що певно, це 100%. Ще потрібна ця штучка, щоб пересипати цей. <плес> <плес> Дякую. Дякую. Це б ти подав би Ти можеш просити, просто виключив би камеру, блять, просто мене інше стане і все. Настісняється. Е, соромиться. Scene ST001. Обережно, не вбив. Дякую за фол. Thank you for the follow. Бо знаєш, що якщо зайде, то затьмарить тебе своїм виглядом і закінчить твою кар'єру стрімера, та? І я, в мене з'явиться більше грошей. Бо вона буде стримити, вона буде заробляти гроші, правильно? І е я буду менше витрачати. Він-він ситуаціон. Хочете, покажу вам чашечку. Чашечка Бліч. Чашечка Бліч. Так я скажу, и гроши, то будут, типа, и дешевше. Так, показываю трошки вам секса на стриме. Свої гроші то спільні, її гроші не чіпай. Ну так, е її гроші спільні, а мої я сам знаю, куди що з ними робити, правильно? Так, що ще таке можна подивитися? Блядь, а може є якась ахоєнна. Блядь, ну мабуть мене жінка приб'є, і ви теж будете приб'єте, якщо я візьму якусь клавіатуру, яка буде рюкать, стукать, що йобнута. Бля, оцей варіант мені дуже подобається. але проблема що оце от блять оця от хуйня мене блять дратує. монітор ладно добре переходимо на ютубчинку подивимося цей відосік як підключити GoPro про камеру наскільки вона буде чітка? any vlogs come at you with another video here this is the third in a series i may do more depending on how it is today what we're going be doing is we're going show you exactly how you turn your GoPro hero 8 into a web only this is going to plug it in so the a, a dongle you have to have a dongle down below in the description is the dongle that you can use uh that dongle це, це, це просто якась це, камер, uh, це не thank you uh, for Ой, Володи Олексій, дякую за пов. Отак от, от до цього не плодовився, а тут вирішив тільки я вебку включив, вирішив все. Підкатувати яєчка, починаючи з голови. Поняв, поняв. Записав. You can also use a USB 3.0 to a USB type C which came in the box as you can see, and then you just plug it into your GoPro. Once you've done that, go ahead and turn on your device. All right, from the launch pad, go ahead and click and type GoPro. This will show you your preview. You can preview it. Make sure that it's not flipped. All right, There you have it. There is your preview. And you can see it right there. We'll just keep that on in the interim on my beautiful face. Я думаю, понятно все. Make sure you have updated your OBS to latest version. Click Apple, it needs to be version 25.0.8. Alrighty, now you can see that I have... Apple loaded the latest version, OBS 25. Change this input device. We're going to do a video name and there we go. GoPro webcam. Whatever your output is. Hit okay, And then got... So you can obviously resize this just like you normally do. I'm going to scale this. This is how you use your GoPro for OBS, remember there's only for Mac computers, so I don't know how much live streaming you're doing. Понял. I understand, only for Mac it's GoPro Windows OBS. Is there a better way no, sure, I'm sure. to go live with your GoPro camera? and you can actually use any other service that has rtmp supported thank you for the this video thank you for follow as well and you can switch between you want to show people what you to actually you know it's got that deeper richer sound anyway as you can see there are some distinctive advantages to using obsidian and petition so obsidian new to add all these audio transcripts but let's just podcast and start streaming yeah Logitech I got more options than just use the pass from various may also want something that look like studio and я coś pokazać hello guys and welcome to our video this glorious moments and today i'm going show you how you can use your GoPro for live streaming <coughs> on Twitch or se in... chto <coughs> <laughs> Наш второй четыре вкладки, мы Куся включены э-э четыре вкладки Джордона. YouTube. А, это це... какой OBS <laughs> Studio or other broadcast program. We all know that gopros are action cameras made to use in difficult situation in extreme sports, maybe underwater, you can mount it on your head, you can mount it on your go to rpc що right so let me show you how to connect everything here, here and from, from the, from the go go Pro. Pro. it depends on what are you doing so yeah, I I can can буде краще райно типу you can see how much space i can open my hands and you can still watch almost all my hands here ой білку вибачаюсь це мабуть, випадково попав oh, Oh my god. Yeah, with the webcam, I posted in my sticky in well, Bamblisti to... with the webcam. Uh, it's too much shiny here and the quality is green becoming green automatically. Okay, I hope you like the small comparison here. And the other thing with the GoPro is actually you can move it anywhere, so you can put more up or low, you can put in the middle here, you can put on the other side, right? You can see, you can turn it around. It's amazing and show something you have the cables of course but anyway you still it's movable it's not like the webcam which is inside there in right? can do it whatever you want as i told you you can crop it you can crop it until you make the square if That's you want to so there's so many uh, things that you can do actually with this image You can also play with the lighting as you can see here as I'm putting the light a bit lower. It's much better here on the GoPro uh, with that lighting if I put it lower, let's say here. You can see me much better. Dark the room. I'm here have a bit light. Audio off. The here, the moments gaming, so we can enjoy the gameplay. right <laughs> now there. We can yeah, also join play uh, this game by the way. Бо здається, одно я не знаю, чи GoPro нормально, ну просто що ще блядь, Else такий екшн, треба okay. щось дивитися, щось більш нормальне. Wireless Go GoPro Webcam. Ой, бачусь тут якийсь, блять, бачите, сірий, взагалі, бходу, не відосік в мої, на моїй території. Поняв, короче, таке. Погнали, бля, подивимося, скільки в мене в блок є людей. Випадково піздублять, чи не злякався, чи злякався навпаки. Що у нас є по інвестиціям? Щось хуйня, це, блядь, все дорого. Все дорого. Треба на розетку зайти. Це mm. я збирав комп'ютер, блядь, на себе ДМД. Де за блок живлення закінчився, капець. Блять, я закрю ту вкладку там, де був оцей, блять? Там, де команда Рут хуярів, та? хлопці! І ми Що де воно було, блять? Де мов похуй. Що ви гайс, як у вас справки взагалі, як з дівки? Можна подивитися чи не пізно входити в біткоін. Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми, звичайно ж, будемо обговорювати біткоін. Чи потрібно його купляти біткоін. зараз, чи вже пізно, коли його ціна досягне 100 тисяч, пізно, а Чому я особисто не інвестую у біткоін, також я поділюсь звітом по своєму інвестиційному портфелю за лютий. І покажу лайфхак, яким чином можна з картки Приватбанку переказувати на картку Монобанку або будь-якого іншого банку без плати комісій. Додивляйтесь, буде цікаво. Поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які в такий складний час досі з зброєю в руках вже третій рік захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Джу Рон Дорон Привіт. Я був з рейдом, прийшов, просто сиджу з малюю. Якось так. Просто кицька бій. Слава героям і, героїні, і героїням Асгарду, синам і донькам Сталевої землі до віки віків. Качку, Дупа, дякую. Героям слава. Вам його дивитись, а також всім тим, хто хоча б донатом допомагає українському місті, будь ласка, продовжуйте. Отже, починаємо, чому я не інвестую в крипту і також який результат мого портфелю за лютий. В 9 лютого, майже місяць тому, я писав, що треба все-таки заходити в крипту на всі гроші. Звичайно ж це не так, але тим не менше, з цього часу крипта показала феноменальний ріст, можна сказати, Майже перпендикулярний, якщо брати графік трошки довший, і за цей короткий час вона взлетіла на 32%, і ось якщо ми побачимо на графіку довшому, то це фактично ріст ось... Що, чи як? Ну, якщо дивитися на довшому графіку, то звичайно біткоін наближається до своїх all-time high. Я про біткоін записував багато відео, в тому числі чому його ціна має прямувати до нуля. Ви звичайно ж їх не дивились, тому що тоді в мене було дуже мало підписників на каналі, але зараз якщо вам цікаво можете подивитися. Будь-яке з них мені здається досить цікавим і зараз. Загальні зауваги про цей відео, тому що буде дуже багато коментарів незадоволених фанатів крипти. Пояснюю чому саме я записую це відео, тому що я особисто Якщо не інвестую в крипту, то це не означає, що вважаю, що всі, хто туди інвестує, є якісь погані чи неправильні інвестори. Навпаки, я ніколи не закликаю вас інвестувати в певні активи, чи тим більше не інвестувати в будь-які з цих активів. І якщо ви інвестуєте в крипту і при цьому розумієте суть цього всього процесу, то ви суперкласний інвестор і молодець. І мій канал побудований виключно на тому, що я показую свій особистий досвід, яким чином я інвестую в свої зароблені гроші і я це публічно показую вже починаючи з минулого року мені здається навіть можливо і з позаминулого і в моєму портфелі зараз більше ніж 30 тисяч доларів також ще один слайд із дисклеймерами чи непопулярними твердженнями які насправді на мою думку є дуже важливими і правдивими це те що інвестиції ніколи не зроблять вас багатими тим більше швидко Якщо ви хочете стати мільйонером, то потрібно заробити цей мільйон. Інвестувати потрібно для того, щоб примножувати свій капітал, а не для того, щоб стати багатим. Трейдити – це те саме, що спекулювати, і це точно не те саме, що інвестувати. Трейдинг по своїй суті не є поганим, але він несе в собі додаткові ризики. Бути постійно... Мені було, мені було сумно трошки грати, бо я приблизно все знав, я дивився ще одного стрімера. І його на Ютубі я дивився на різки, тіпо, тому я так РДР, ну взагалі не дуже захоплюю зараз ігри, тому... Гато разів так, постійно я... розумнішим, ніж весь ринок, неможливо. І тут можна застосувати правило, що it works until it doesn't. Воно працює, але коли не спрацює, ви будете в, можливо, великому збитку. Оці правила треба розуміти перед тим, як переходити до аналізу, чому ж зростає ціна біткоїна. Основних причин є дві. Перше це вся комісія з цінних паперів SEC затвердила спотові ETF на біткойн, і це збільшило значним чином попит і приплив грошей інвестиційних інвесторів в крипту, саме в біткойн. І 16 квітня цього року в мережі біткойн буде відбуватися халвінг, це означає, що зменшення вдвічі винагороди для майнерів, і це теж, в теорії, мало би збільшити ціну біткоїна. Ось ми бачимо на графіку тут було затверджено на початку року оцих спотових ETF. Біткоїн впав в ціні досить сильно, але з того часу почав рости супер-мега-швидко. І якщо ми подивимося за 27 лютого, за один день в BlackRock був приплив інвестицій в ETF, який відслідковує крипту. Це коли біткоїн пересік... стрибнув. Єдина проблема з біткоїном, яку я саме бачу, як, е, як там... Неофіційний фінансовий радник це те, що біткоін злетів, але він нічим не підкріплений. І вся крипта, типу, я вчора там розмовляв, е чи позавчора не пам'ятаю, що вся крипта це просто пшик, бо вся крипта та має 2 трильярди доларів інвестицій, типа в крипті. У одного Apple компанії в них 2,6 трильярди доларів. І це при тому що 30 відсотків біткоін як мінімум на пройобаних кошельках вижить на які ти вже доступ не отримаєш А я ще забув що в мене був чай а він тепер холодний Кайф будем пити холодний чай У мене така маленька чашечка 650 мл так щоб можна було попити і потім обістяться ти просто так, наприклад, є, якщо інвестувати там в крипту, то це чисто по фану, там 5-10% максимум твого капіталу, бо це просто, блять, ну, ти можеш так проїбатися, що пиздец. Мені більше. я тут. Така чашечка Фу, пакетний чай, блять, не засуджуй мене на бородань. Пиздец. Я пив нормальний чай, мені просто фадло, блин, я Заїбався. Ну, є акції, але акція. А. <гадування> ну, да, чувак, нормально так. Є акції, ну, типу, є ТФ, от, наприклад, айшери Bitcoin траст. Відмітку в 60 тисяч доларів, 520 мільйонів доларів. І загальна вартість. BlackRock ETF-у вже складає 6,5 мільярдів доларів. Ще також є Fidelity і інші менші фонди. Ну і звичайно від росту оцих всіх ETF-ів найбільше виграє оцей дядько Ларі Фінк. Він розумний, тому що тому в що є... Ларі Фінк розумієте? Це в нього такий, типа мєм Фінк, значить Think Ларі Тиньк. Він розумний бере. Чувачок. Який бере комісію Чувачок. з цих всіх грошей і це класно в нього збільшується прибутки. Mm -hmm. Хто інвестор BlackRock, той молодець. Якщо подивитися... По я хай, інвестор, але, інвестор то, був у та мене там є, блядь, три євро. Нормально? Заінвестував жорстко. Два євро, попрошу. І три приєбав на комісіях. Якби закономірність, що в теорії, коли він відбувається, тоді і зростає ось ціна. І це ми бачимо на графіку майже всіх років. Хоча тут таке собі питання. Ну і чому взагалі варто інвестувати в біткоін, якщо ви вже розібрались, ви знаєте, ціна буде зростати. Давайте подивимось, чому потрібно інвестувати, які є тези. Вдони, да, вдони, тобто би в дони. Почерго це те, що Bitcoin це є майбутнє, це є нова валюта, або це взагалі нове золото. Гроші, які зараз друкують всі уряди світу, це сміття, вони піддаються інфляції, вони нічого не варті, ви їх не контролюєте. А биткоину на противагу є обмежена кількість, і це робить його унікальним. Також біткойн є анонімним, захищеним протоколами mm -hmm. і блокчейном, і біткойн взагалі yes, yes. буде зростати в ціні завжди, тому потрібно купляти. Якщо всі ці тези для вас окей, і ви з ними згодні, то, мабуть, можна на цій основі інвестувати у біткойн. Що, Гайс, інвестуємо 100 доларів в біткойн? Юля, як ти дивишся на те, щоб інвестувати 100 доларів біткойн? Зайбісь? Я дивлюся, я хочу, щоб ти спершу інвестував на руку. Ну, я зараз вип'ю другу пігулку, вип я вже її вип'ю. Зараз буду замовляти. Мені здається, що ціни досі будуть у підрасах, кількість 20. адрес, чомусь біткойн опадала. І ми підемо носить. інвестовувати в шлунок Шорму. 2023 року. І що потрібно перед тим, як інвестувати в біткоін, вам ще розуміти, це те, як взагалі він працює, біткоін і блокчейн, хто є автором або власником протоколу біткоін, Протокол взагалі досить модне слово, чому золото не росте... Яка в тебе трагедія, Жарок? Ти як віп, як фаундер, поділися, будь ласка, інформацію, яка в тебе проблема? Яка в тебе трагедія сталася? Що сталося? Як ми можемо тобі допомогти? Ми з України можемо допомогти. Знеси біля мене всі дарки, тепер нема де, щоб його купить. Сука. Але ми, ми замовляємо шовуху. Біля нас прям тут немає якоїсь. Ми замовляємо просто через болтфуд. Нам шовуха їде. Та в ціні вічно. Як розрахувати інтринзик value біткоїна? І чому біткоїн падав в ціні з 2021 по 2023 рік? Знову ж таки, якщо ви знаєте відповіді на всі ці питання для себе самого, тоді, в принципі, я можу сказати, що ви швидше всього... Розбираєтесь з біткоїні, на відміну від мене, і, мабуть, теж ви точно тоді можете інвестувати в біткоїн. Якщо ж ви не знали, що таке блокчейн, як я до цього не знав, то блокчейн – це, по суті, Ledger. Але ні блокчейн, ні Ledger мені нічого не пояснює. Якщо ви подивитесь що таке Ledger в перекладі, то це є бухгалтерська книга. По mm -hmm. суті, блокчейн, ось можна сказати, що це... Звідки я замаряю? А ти де живеш, Жалок? Ти в Києві живеш? Є тип блокчейну. Проста Excel. Так він трошки виглядає по-складнішому. Там є ще дуже багато різних... Некому якому ти березі? На лівому чи на правому живеш? Ми замовляємо, називається, шаурма номер один. Нам вона подобається, типу, не найгірша, не найкраща, але доволі смачна. Називається київська шаурма номер один. Якщо в тебе є, подивися. Через Bold Foods ми замовляємо там зараз і знижки 15 на все Типа, як київська є там е... шарма України 750 грам там чисто така от балумба блядь здорово типа, дв... 200... 297 гривень слів які замінюють поняття під собою але по суті це є програмний код який якимось чином робить можливим те щоб у вас було зберігання даних у вашому в Леджері або в бухгалтерській книзі досить е надійним і правильним. І це окей, технологія блокчейну тут працює, е протокол біткоїна – це, по суті, програмний код, і теж з цим все окей. Ну і, звичайно, по автору біткоїна – це Споби. просто сміх, мені здається, що можна... якщо ви не знаєте, хто, в принципі, написав цей код, то це якось дуже дивно для мене, якщо ця технологія настільки класна і унікальна. Є там легенда про Сатоші Накамото, він навіть згадується в публікації нібито біткоїну, але цей дядько сказав, що ні-ні-ні, я нічого... Як від очері, чи те, що воно біле дуже? Чи що? Немає ніякого відношення до біткоїну. Є ось, наприклад, реальна людина, яка зробила ефір. Тут ми всі знаємо, хто власник. Ой, який власник, який, блядь, нахуй, росіяни, не власник, уууу! Але в біткоїні ми. Того не знаємо. І про золото, ось якщо ми подивимося, чому його порівнюють з біткоїном, тому що це так само актив, який нічого не продукує, і в принципі в нього інвестують і уряди, і багато інвесторів, і ось біткоїн, ті, хто сильно форсить і каже, що біткоїн потрібно інвестувати, то тут мене логічне питання. Окей, навіть якщо ми припустимо, що Біткойн це те саме, що золото. Хоча це не так, тому що в золоті є дуже багато ще способів реального з його застосування, в тому числі в ювелірстві, в інших індустріях, але умовно, допустимо, золото нікуди не згодиться, взагалі воно не потрібне, крім того, щоб в нього інвестувати. То якщо Біткойн це нове золото, то чому золото старе золото, так? Не зростає в ціні вічно? Ось я не можу відповісти чому. Може ну, так. Тобто я розумію, чому, говорити. тому що є Коливання на ринку і, і кошти, звичайно, так вже краще. не будуть завжди в одному активі, тому що він не продукує нічого корисного. Але тим не менше, починаючи там з 70-х, 80-х років золото досягнуло свого піку 2400 доларів з гонцію і воно впало до десь приблизно 400 в 2000-х роках. Так, воно зараз збільшилось, потім знову падало, тепер знову збільшилось, але суть в тому, що не буде рости золото вічно. Таке ж саме в мене є питання, чому, якщо біткоін має всі ці характеристики, які він і мав у 2021 році, чому він з 2021 року до 2023 впав на 73% чи 74% навіть? Якщо все це правда, то чому він так сильно падає? Я відповіді на це питання не маю. Ну і відповідно тут ми підходимо до того, чому я особисто не інвестую в біткоін. Я щиро не розумію, в чому його цінність. Для мене немає юзкейсу ну для біткоін на біткоін. Навіть якщо ми говоримо про криптосвіт, там є набагато кращих, більше криптовалют, які дозволяють переказувати активи чи кошти, чи валюту, неважливо. Я також не розумію, чому біткоін зростав у 21-му році, чому він падав, це я вже сказав. І я не можу порахувати, що найосновніше, це питання, яке я писав в попередньому блоці, яка його реальна вартість, і змоделювати, яким чином він буде зростати в цій вартості. Для мене це загадка. Чому ж більшість людей все-таки купляє біткоін, і не тільки людей, а й інвестиційних інвесторів? Виключно з однією метою – швидко розбагатіти або швидко збільшити свій капітал. І ця мета окей, якщо ви точно розумієте, що це ніякого відношення до реального інвестування немає. Це все про спекуляції. Це спекулятивний інтерес. Біткоін – це спекулятивний актив. І це треба розуміти. Якщо ви спекулюєте, у вас є можливість заробити, але при цьому треба розуміти ризики. Які взагалі треба розуміти ризики і що треба розуміти про біткоін? Це те, що він дійсно суперволатильний. Це те, що він може дати дуже хороші інвестиційні прибутки і дуже швидко. Але ви можете з ним отримати дуже швидко від'ємний результат. І це несе з собою притаманні ризики активам, які мають потенціал дуже швидко вам... Можете швидко вирішитися. по ЕСу, блядь, отримати. мені здається, твердження, коли затверджували через Spot це VTF в Америці то комісія з цінних паперах підкреслила що біткойн біткоін це принципово первинно спекулятивний волотильний актив який використовується Факт. в незаконній діяльності в тому числі в продажі вірусів відмивання грошей в ухилення від санкцій тероризмі коли Комісія з цінних паперів затверджувала спотовий ETF на біткоін, вона не, жодним чином не підтверджувала чи не заохочувала інвестувати в біткоін. Інвестори повинні залишатись дуже обережними щодо величезної кількості ризиків, які пов'язані із біткоіном і продуктами, які до нього прив'язані. Якщо ви це все розумієте і вам це все окей, будь ласка, інвестуйте в біткойн. Я тут жодних е, перешкод не маю, але це треба просто розуміти. Чому я на противагу біткойну, наприклад, інвестую в компанії, які торгуються на фондовому ринку? Тому що кожна компанія має чітку і дуже зрозумілу цінність. Вона дає або повертає інвесторам частину своїх прибутків в певній формі. Mm -hmm. Або в дивідендах, або в капіталізації ціна на акції компанії формується із врахуванням прогнозів по прибутках цих компаній, які є дисконтовані на інфляцію або втрату цінності грошей. І кожна компанія має крім того, що вона дає ще прибутки, свою балансову вартість, яка складається з заводів, програмного забезпечення, нерухомості, готівки на балансі і так далі тому подібне. Також багато компаній мають вже десятилітню історію свого Хорошого бізнес-моделі виправданої, яка працює, дає нам прибутки. І є такими, які створюють революційні технології, наприклад, як OpenAI, який формує наше майбутнє в вигляді AGI, наприклад. Про те, яким чином інвестувати, я записував відео більш ніж рік тому, і я там згадував про Google. Зараз нещодавно я зробив ще раз його огляд. Знову ж таки, якщо маєте бажання, подивіться. Тоді ціна на Google була 90 доларів. Маєте товарів. Зараз вона збільшилась до 140, тобто він виріс приблизно на 50% і за 5 років Google дав плюс 140%. І ви скажете, ну все те саме приблизно як з біткоїном. дуже схоже, не зрозуміло, чого ціна росте, чого не росте. Але насправді це не так, тому що якщо ми подивимось 5 років тому, вирочка Google становила приблизно 130 мільярдів доларів. Зараз виручка становить більше ніж 300 мільярдів. Якщо ми подивимося так, так. на вільний грошовий потік, знову ж таки, у 2018 році він становив трохи більше ніж 20 мільярдів доларів. Зараз він становить фактично 70 мільярдів доларів, тобто тут майже потроєння, навіть більше ніж потроєння. І якщо ми подивимось на чистий прибуток компанії, знову ж таки, у 2018 році він становив 30 мільярдів, зараз він становить 73 мільярди, теж більш ніж вдвічі збільшено чистий прибуток компанії. Так само, якщо ми подивимося на річному розрізі, то тут було збільшення на 23%, тут було збільшення на 15%, тут було збільшення на 9%. В кожному з цих показників і ховається ось ця капіталізація, яка формується на основі фундаментальних показників. Так? Тобто є цінність, яку Google нам дає як інвестор, і ви як його співвласник маєте можливість отримати частину цих прибутків. Вам не важливо, насправді, яка буде ціна, якщо ви впевнені, що Google буде зростати у прибутках, у вирушці, у вільному грошовому потоці, то ви, в принципі, зможете все одно забрати свої вкладені інвестиції, подвоївши чи потроювши за відповідний проміжок часу. Чому в біткоїні формується ціна, з чого, вірніше, я не знаю. Це основна причина, чому я туди... Тому що біткоін вкладаєш і як там, поки не знадеєш наступного е лоха, який купить його за дорожчя. Я не інвестую. Якщо ви хочете зрозуміти більш детально, яким чином правильно інвестувати на фондовому ринку, це насправді зовсім не складно. Я зробив вишкіл для молодого інвестора, який лише починає. Там повністю від А до Я розписано, яким чином, де зареєструватись, як переказати гроші, як купляти, які компанії, які акції. Якщо Хотів ви купити, детально, чисто потестити, подивитися, те, що там за вишкіл. Ви можете підписатись на мій клуб. Там є дуже багато додаткової інформації і літератури, і також обговорення, і підписок. Ну, а якщо ви не підписані ще на мій телеграм-канал, то я теж закликаю підписатись. Ось... Інструкція там, яким чином інвестувати в біткоін чи в іншу крипту. А ось бонус, який я обіцяв, яким чином ви можете переказувати безкоштовно кошти з приватбанку на манубанк. Деталь зробимо звіт короткий. Почнемо із... Та, читайте. І по моєму портфелю. Давайте зробимо звіт короткий. Почнемо із показників year, till, date. На моєму меншому портфелі все супер класно. На більшому приблизно, як і в S&P 500, портфелі все... В одному портфелі в нього 2800 доларів, в іншому портфелі в нього 30, На скільки? Приблизно, 32 500 доларів. S&P 500. Ось як зараз виглядають мої позиції. Зараз найбільше дає плюс мені Amazon, приблизно 900 доларів. Є також в Netflix, дуже класний прибуток. Загалом ось такі в мене були торгівлі в лютому місяці і ось стільки дивідендів я отримав. І в моїй таблиці ви можете побачити, що це було у вигляді 43 доларів дивідендів за минулий місяць, 56 доларів на торгівлі в Starbucks я заробив, тобто сумарно це вже 117 доларів, чи 190, чи 7250 гривень. Прибутку за січень і за лютий. І якщо подивитися на лютий, я знову ж таки додав депозит 2000 тисячі доларів. Зараз загальна вартість портфелю становить вже більш ніж 35 тисяч доларів. Це той показник, який найбільше мені важливий. І прибутковість, якщо рахувати дуже таким примітивним методом, становить приблизно 4,6% річних. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте йому лайк. Бажаю, щоб ваш нетворк зростав, як у Ворена Баффета. Підпишіться на цей канал. Бажаю вам, і канал. щоб Слава ваш... Україні! Вперед! І, і показник е ліквідовано окупантів, щоб теж зростав, як у Ворена Баффета, блять, його портфель. Так, що ми можемо ще подивитися? М. Можна так якось відсортувати, блядь, по most popular. Так, це мені вже не цікаво дивитися. Інвестиції в ETF. Не цікаво. them. He earned 100,000 dollars. QQQ which has a 10-year average return of 17.38%. VGT has a 10-year average return of 19.6% and VTI has a 10-year average return of 11.15%. Having those three together in a super- Super-charged <inaudible> portfolio full of heavy Dr. hitters would be making Professor me think with returns like that. On average, between the three, that's like a 15% return. And if you were investing just $500 per month with a return like that, in 25 years, you'd have over $1.3 million. <laughs> off of just investing $500 per month. To make returns like that, you're going to want to make sure and cut down on any mistakes in ETF investing. And in this video, I'm going to go over three huge mistakes and how to fix them to be a very successful investor. The first has to do with what I just started with, and that's looking at just total return. Here's the thing about looking at Блять, що я зараз знав? Типу якось отак от блять. Щоб як це його блять популярні стімери. Щоб я не загаражував. Але це не сьогодні. At just that total return, though, while each one of those ETFs at the beginning of this video were solid ETFs, and each one of them had obviously an amazing return, picking only the top ones with the highest returns for your portfolio total may be a huge mistake. When we look at those first two ETFs, the first one was QQQ, and as you can see here, it's huge in technology. QQQ says something like top 100 companies for... Uh, no, no, no, no, no, no. Over 57% is all technology. The top 10 holdings are reputable names like Apple, Microsoft, Amazon, and NVIDIA. But when we look at that other ETF, VGT, we can see that it is full of all information technology. So while QQQ was 57%, this 100% is information technology. So you're getting the same thing in two different places. And when we look at the types of companies that are within VGT, we see Apple, Microsoft, and NVIDIA again. And specifically the percentage of the fund, 40% of this is in Apple and Microsoft. So when we look at these two and we look at this overlap between the two, you can see that 33% of QQQ's holdings are also in VGT. As far as weight, about 50% is weighted wow. between the, the two. So this means that I'm you're basically so the buying the exact same thing, or very, very similar to the same thing, just paying for it in two different places. If you're buying QQQ and it has a high amount of Apple and Microsoft, and then you're buying into VGT who has a super high amount of Apple and Microsoft, You're kind of just buying the exact same thing, but putting your money in two places, like I said. This isn't necessarily a huge wrong, but it could be. And the way some of you are doing it definitely is. Now yes, there's going to obviously be a bunch of overlap between a fund whose big priority is technology, which is QQQ, and then one that's literally called a technology fund, VGT. So you can see the similarity there. But one that a lot of people kind of forget about is when you're having that foundational type ETF, one like VTI. Most people have either VOO or VTI in their portfolio, and then they add things to it. So when we look at QQQ versus VTI, We're going to see that there's still a huge amount of overlap, especially by weight here. 93% of QQQ's 100 holdings are already in VTI. So if you have VTI and you're buying QQQ, You already have 93% of that in your VTI exposure. You can also see down here that we have a bunch of overlap in specifically these companies, Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, and Google. But the mistake is not what some people would make you think. There's a lot of people that think that fund overlap just by itself is the bad thing, and that is incorrect. Just because you're buying something that you already have a little piece of over here, doesn't make that bad, especially if the company's good, right? Like for me, I really like Apple and Microsoft and I want yeah, a I bunch be. of that in my portfolio. Those are the two biggest companies that we have And two of the strongest and long-term, I see them having competitive advantage. So I want a lot of exposure there. So it's not fund overlap that's the problem. The problem comes when you don't understand what the overlap means and how it actually affects your portfolio overall. Main takeaway from this point number one is that you need to understand that you do have fund overlap if you have it, and then how much of it you actually have. So in the example that I've gone through so far, we looked at QQQ, VGT, and VTI. As long as you understand all of the holdings within all of them, and then how much of a percentage you actually own, and which ones are higher weighted than others, that's gonna be important for you moving forward. Because you should understand that in each one of them, you're buying into Apple. In each one of them, you're buying into Microsoft and NVIDIA. So then if you're looking to invest in individual companies and you want to add stock to that ETF portfolio, it's probably not the most beneficial idea for you to add another share of Apple or another share of Microsoft because you're already so heavily weighted with what you already have. But if you do your research and you just really, really like that company and you are totally fine having of your total portfolio, 50% be Apple, that's not the craziest thing in the world as long as you understand that that does have a little bit higher of risk. But the best investor to do it does have a portfolio with a very high amount of just Apple. So understand what's in your portfolio, understand what fund overlap is, and then make your decision off of that. The next mistake in number two has to do with diversification as well, But this is one of the biggest mistakes that I definitely see happen all the time. It kind of piggybacks off the first one, because traditionally, the way to invest, the most optimal way to invest, was this idea that you should have very little to no fund overlap whatsoever. And so diversification is very, very important. And so if you're investing in two things, they need to do totally separate things or at least that's what they used to say. And this was the idea of that old three fund portfolio that did work for a while, but nowadays we have an update. But anyway, everyone agrees that a portion of your portfolio should be U.S. equities or U.S. stocks. And that would be a broad index fund, like... <laughs> така поважна людина в мене в чаті, я в твоєму чаті, то ти заслуговуєш чисте віп очку. That's the first part of the three fund portfolio. The Бо я твій проект чи чиє проект? Я не, розум я не розумію. You could assume it's something that was also stocks, but totally opposite from that first part. So if the first part is US stocks, the second portion needs to be non-US stocks. So just international exposure. Then the third part. думаю, тата та мами. Точно. Проєкт тата та мами. Мені здається, я успішний проєкт тата та мами. Мені здається, не знаю. Може хтось не погоджується. Може моя дружина не погодиться? Ще успішний проєкт, там totally two, stocks, so stocks, Річ, я успішний пророк тата та мами. теж хочу собі, може, якийсь інтернаціональний ETF купити, щоб в мене був не тільки U.S. Market, бо в мене зараз все в U.S. Market. У мене QQQM, потім цей uh, S&P 500 і Schwab High Yield Dividend. Bonds. Now, obviously the problem with this old three fund portfolio is the fact that we've seen the data over the last 20 years and it's not so hot for those last two pieces. VXUS would be that international ETF. And over the last 10 years, the return <laughs> has been about 3.7%. And as far as the bond returns, the BND ETF return has been 1.3% per year. Years, the return the VXUS would be that international ETF. And over the last 10 years the return has been about 3.7. Ну да, Поки, тут хтось є, скажіть, до кого можна поповажностійно, до кого можна зробити гейт. Іно так ти сьогодні стрімлиш чи ти вже сьогодні містиш? You Ми думаємо, що prize є As practice Did generally ma Bele. makes very little sense for anyone that knows what they're doing. The diversification is a protection against the nerds, I mean, if you want to make sure, I mean, make sure nothing bad happens to, you, to you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that that is a perfectly sound approach for somebody who, mm. who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably uh because there aren't that many wonderful businesses and, that are understandable to a single human being in all likelihood and it and to have some super wonderful business and then putting money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and and forgo putting more money in number 1 just strikes randomly mm -hmm. and so it starts to someone або не подобається по Кересо, хіба ще, я не, не підписаний. Ну, там вже духуя глядачів, а тут, знову, люркери. Він ще їх своїм цим, як там. Привіт, пан Джуро, привіт, Норріс. А, Норріс, а ти сьогодні будеш стримити? Зараз ти будеш стримити чи не будеш стрімити? До речі, як там твоє ВДП? Вклався вже чи ще не вкладався? Поки не буду. Бель. Ще не вкладався. Добре. Тримай в курсі, мені цікаво, чи ти...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 Alling to this video below and also cue this video. Я в нього вкав портфоліо і мені зараз таке кнігопис мінус. But this last common mistake is by far the biggest. I just told you about fund overlap and to look out for that and watch your portfolio to make sure you don't have too much or to at least understand what and how much of what you are actually invested in. I also just said that you should stop worrying about having the most optimally diversified portfolio in the whole entire world and more so be concerned with long-term results. So the common mistake I see here is that people start to realize that maybe their portfolio is wrong or it's not the most optimal possible, and so they keep changing it up, and they keep changing it up every month or every couple months based off of something new that they just learned. The change is not the issue, but the method is. Now just keep in mind, I don't know what else you're invested in. I don't know your overall goals for investing, or at least your goals for investing in this particular portfolio. I can't sit here and tell you you should have this ETF, or you shouldn't have this one, because each one of you has a different investing outlook. For example, REITs are amazing, especially for dividend investing and bringing in crazy cash flow and passive income. They bring far more than good solid dividend stocks like Johnson Johnson, or even the best dividend ETF in SCHD. But I choose those safe, boring dividend companies or SCHD. Виходить, що ти зродаєб? Ну да. Це по факту. Це є таке. Ну які ще варіанты є? це тіпо типу, не варіант такий щоб було саме гарний прибуток і менше всього за пари клас тист в тису so ні та я б рекомендував самі мінімальні брати які тіпо типу, є мінімальні, от у нього і брати там наприклад до до травня місяця, наприклад, перший. От мене до травня, до 1 травня у мене зараз ВДП є. До да, там невеликий відсоточок, але тут і залишилося менше місяця. Скільки зараз коштує. Типа на рік немає сенсу, бо блін, вони не дуже ліквідні будуть. Якщо ти через ICU будеш купляти, там ти зможеш їх продати, коли тобі потрібно буде. А от. Де це тут вони? 05-01, наприклад, ось. Univer Bond UA. Ось, дохідність 14-17%. 14-17%. Ну, 14,17. Тобто ти за одну акцію 21 гривня золотаєш за місяць. Тобто, якщо в тебе там їх 70, то буде вже 1400 гривень за місяць. Правильно я прорахував? 20. 25 помножити на 76 там от я рахували. 1500 гривень за місяць чи 100 лутанеш These... ні там є ну взагалі ти більше просто там якщо є доступність ти там можеш купити місяць ну вони не так залиш. ти типу, просто купляєш 1 ти можеш купляти і от це дата погашення його тобто в цей час тобі прийде гроші Тобто -то зараз є і ось такий, але тут уже, м, типу, ну, 2 гривні заробиш з них. Якщо ти купиш їх на 4 дні, ти 2 гривні заробиш з кожної акції. Але це тривно буде їбатися там, там де їх не купиш. Тобто, осьо випадок, наприклад, з BondUA Bond через дію буде от 1 травня. Типу, є може, ось осьо інші, але тут, мабуть, Ексім тут не можна буде. Ось ці є тіпа 6 числа, 6 в червні, місяці 5 червня. Тут буде вже 20, 36 гривень за одну. Тобто є сенс в ці вже вкладатися теж, як варіант. Я вкладався саме такий мінімальні, ну не прям супер-супер мінімальні, щоб такий там місяць, півтора максимум було до виплати для того, щоб ти відчував, що от, ти би... Що ти не поклав гроші, блядь, і про них забув, а ти, типу, їх отримав, оп, плюс 1500. Кайф. І ще поклав раз. І так далі. Бо, типу, брати такі, блядь, до, до 25-го року, 27-го, ну, це, це піздець, типу. Навіть, типу, до 25-го, навіть ось ось, блядь, 225-го, 01 15-го. 15 ти не знаєш, що буде, типу, через 2 місяці. А, типу, 3 місяці, ну, блядь. Треба дивитися, як воно буде. Або за кордон вкладати. В Кока-Колу. Ну, Кока-Кола, вона дивіденди приносить. Але поки що в Кока-Кола мінус 3 долари з чимось в мене. Ой, 3. Мінус 1,41. На 40 доларів ми скупилися, Coca-Cola 1,41 в мінусі поки що. А дивіденди в них будуть 14-го. О, через 4 дні них дивіденди будуть. А скільки на з Coca-Cola? Блять, на кока Coca-Cola не вистачає, щоб отримати дивіденди походу. Треба буде подивитися. Чи буде дивіденди з Coca-Cola, чи не буде, якщо не повну акцію купляти. Бо Coca-Cola одна акція коштує. Блять, мене не загрожається, бо... 60 доларів коштує одна акція кока-коли а дивіденди з кока-коли 3.26 це охуєнно це на рік 3.26 тобто з одної акції 3% 60 це 60 центів 60 на 3 2 долари майже. Буде з одної акції капать. Дивідентів. Давай, Мікусі. Кокашківо 66. Або за кордон валіть. Ох, а це. це єднотик. Тільки як не, не свій стрім, то відразу зрадо тільки тільки так. Кокашк. Кока шкила. Я у кони скатаюсь до you know, буси. Ага, запакуемся все разом, блядь, в Мерседес, нахуй. <laughs> и полэтыма, блядь. у меня два и это превратит половину моего деньги Так что, если я или в форме, that would just overload and increase my risk to be having so much in one sector. The biggest mistake anyone could make in this investing world is just to take somebody else's word for their investments or look at their investments Just copy it without doing any extra research yourself and not understand what it is that you're investing in. You need to understand not only the investment itself, but also what your total goal is with your portfolio. My three fund portfolio is the best place to start because especially if you're new to investing or you need to revamp your investment portfolio and get it rebalanced. These three is where 90% of my stock and ETF portfolio <laughs> and gives this. you all the great things that I talked about in this video. Especially <laughs> A monster long-term return with consistency and safety. Check out this video now for a more я прийбав, що Я в кінці сказав, але. Но... Прухой плюс поїбать. Так, що там? Пропоную вже закінчувати. Є вказ якийсь стрімер з нормальною позицією, якого можна ну, зарейдити. Є якийсь варіант, якого ви знаєте. Так, щоб він був не мега-гігантом, а от, щоб він не соромно. Артишок. Хефлі, блядь. Евелон? Ой, дограюся, єнотик. Ну, ти, звісно, її засраниць, блядь. Евелон, блядь. Евелон, каже. Что за half half-tali? Це не рыбалки. А шо артишок робить? Максик. Артишок. Майнкрафт, бля, ну Майнкрафт, это конечно кринж. Манки Лайн Синс. А давайте пойдем до артишока Підемо до артишока Як вам такий варіантик? Пропоную піти до нього. Бо мені вже потрібно буде шавушечку кушати. Уже там десь... Мій кур'єрчик біжить. Біжіть. Так, отак от. Артишок. Що ми пишемо? Тримай глядачів, але не кричи. В слому Муйн крафті. Чи він оханіст? ебать в ицей. а я буду пирожок украинскую так и буде пирожок пирижки, о, точно, правильно і що ми якийсь маленький треба уєбеніть. Переїжджав з Олександром Раменко. Дякую всім за стрім. Гарного всім вечора. Не сумуйте.